Tekrovad meg gémek ülés meg filmek Az arcok visszatértek Ha kellenek a hírek Vagy kihez Dél per tojéra Akkor tesó a cangát Nett olyat innen odég ma Ez lenni probléma Megoldása talán majd Hogyha mi állózunk Az nagy kanál a tajáját Erről meg fatálva A szót fozdnak a palekók Csönkutya van arcok Ez a pingpong és haverók Az a lényeg Csűnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Kutya 20. Líg, ez itt a Pitypong és a haverok Podcast És, és hát sikerült megérkeznünk majdnem mindenkinek, kivéve Dávidot, de itt van velem Gop, Hello, hello, a hello, gépe. hát gépelek ez van, <laughs> hello mindenkinek Itt van velem Matthew, Ciao. és itt van velem Szotyi Ciao. És majd Dávid is érkezik, az adás folyamán, valamikor, csak neki még még dolga akadt. Bizújság, srácok. Semmi különös. rendben vagyok. pont olvasgatok. Próbálom kifelelinkelgetni a csoportba, hogy élőben vagyunk. Aztán konkrétan irogatok, ugyebár azzal akivel eddig irogattam. Így el vagyok. Egyre jobbak a dolgok. Aztán így meg vagyok. Hm. Holnap megyek dolgozni, passzfahestes minden. Benetek mi a helyzet? Semmi különös. Én azt a hírt hallottam, hogy halk vagyok, úgyhogy kicsit hangosítok magamon. az kellemetlen. Hát megesik. Még megebb? Hogy a csiga elesik? Mondta a kobra, majd eldönt. Jó, kobra. <hállás> bizony. <hállás> <hállás> Oké. Okay. Akkor ezt megbeszélték? Így jó. Szokás szerint. <gül> Közben nyugodtan, társadalom. Szóval, amiről ma beszélni fogunk, Mindjárt. mit tud rólunk az internet, vagy az internet veszélyei. Majd. Ez egy elég érdekes téma lesz, hogyha esetleg eljutunk odáig. De mielőtt, mielőtt, mielőtt még eljutunk, én oda, igen, is. szeretnék bejelenteni valamit, amit már tegnap is bejelentettem, csak hát ugye voltak bizonyos problémáink, így a, a streameléssel kapcsolatban, és hát elhalasztódott a műsor, hálad drága YouTube-nak. Csináltam én egy kis nyereményjátékot, amiben Tomb Raider... Legends meg underworld lehet nyerni. Annyi a lényeg, hogy a linkek között a videó alatt megtaláljátok ennek a linkét, és oda a kép alá kellene nekünk küldeni mémeket, meg, meg fanartokat így podcast-tel, vagy, vagy velem kapcsolatban. És akkor ugye majd kiválasztjuk, hogy melyik a legjobb, és akkor ja. És akkor ki sorsolva ez a kettő darab játék, amit steamen tudtuk aktiválni. Úgyhogy ennyire volt. Passz a, a háttérben, előnyben. Hogy a háttérben, előnyben. nem kell fasz. Lepkelőcsi jöhet, de fasz nem kell, köszönjük. <gül> <gül> ja, mondani is akartam, hogy a Lepkelőcs össze a legkomolyabb, meg legjobb téma, úgyhogy... Még meg én bele. Jaj, ö, mindenkit jól hallotok? Igen, is kapit. Ja, nem. <gül> <gül> nem való valószínű. Színű. Nem valószínű. Nem, de úgy tényleg viccet félretéve. Jól hallunk. mármint, hogy jól hallhatóak vagyunk. Én jól hallok, figyelj. <gül> uh -huh. Én téged jól hallok, meg magamat is jól hallom itt a fejemben, tudod, vagyunk itt egy pára. <gül> Aha. Már mint a fejemben. Az úgy jó? Ja. Jó fejek. Pont mint én. J jó fejek. Nem <gül> köztük egy jó fej is. ah, biztos, Na, hogy jó Csak fejek. idegesít. Nincs olyan? Á, nem. Rendben de vannak, kár. nem zavarnak semmit. Nem, bi ö, de biztos, hogy ők a te fejedbe vannak, vagy az is lehet, hogy te <gül> vagy az ő fejükbe. Lehetséges, hogy én vagyok az ő fejükben. Hogy, ö, pont amikor mindenki el volt ö, hallgatva, meg senkit nem tudtam elérni, ö, nálad szerintem a mikrofon volt kikapcsolva, pittypank harcos, azok a hangbevitel volt uh -huh. kikapcsolva, de így megfogalmazódott bennem egy kérdés, hogy vajon mi van akkor, hogyha a napon van értelmes intelligencia? <hállt> Miért lenne a napon miért le lenne? intelligencia? És valami, ami hideg, igaz? <gül> <gül> valami hideg vérű, nem de, valószínűleg, Nem, de nem miért ne lenne, mert speciál, most egy hogy 14 millió fok van ott, de... <gül> várjatok, várjatok, de, de ettől függetlenül mi honnan vesszük biztosra, hogy a mi fizikai és kémiai törvényeink máshol is érvényesülnek? Onnan tudjuk azt, hogy nem él meg semmi 14 millió fokba, mert uh, hát, um... lehetséges, hogy megél. Sose tudni? Érted? Mert most ha belegondolsz, ne, belegondolsz nekünk a 45 fok uh, Magyarországon speciál már baszott sok. Viszont hogyha elmész Afrikában ott van ilyen 55-60 fok, és fúra elszaladgálnak benne, és semmi vagyok nincs. Jó, de. Ez még az emberi töröképesség. határának belül. Van. Határaink belül. Van. Igen. Ugyanúgy, mint ahogy a minusz akárhány fok... mondjuk. Ö... Is... <gül> oh... élnek emberek még. Uh. <gül> Nem tudom. <gül> a minuszakban jobban szeretem a. 20 fok bőven elég. Hát, euh, ja, amúgy szerintem nekem is szól. Nem tudom. Én úgy nem tudom ezt elképzelni, hogy a napon élet lenne. Jó lehet. Figyelj, nem kizár, de, de nem tudom elképzelni. Az, az tényleg kurvára. Olyan, viszont, olyan, viszont, ha a napon nem van tan, élet. Ténynek kéne lenni, ami mondom. ilyen. Tűzállat. Visz Tűzre. Viszont, viszont a ha a napon van élet, azon. akkor több mint valószínű, Igen, hogy a Plutón is lenni. Ja. Beszélj hülye, ja. is mindegy, igaz? Igen, ja, miről ja. figyelj, figyelj, Szotyi, figyelj, eddig nem voltál itt, a podcasten, most már, mert... hiába beszélsz, most már senki nem fog meghallásni, ez így működik, szóval... <gül> nem Síróf. amúgy fédetéve nem. Sírél is. Jó hangosan. Nem hallom. Én is sem az a baj. Tehát én szeretem, hogyha valaki sír. <gül> én is. De, de, nem vagyunk de, egy kicsit ilyen, ilyen izé szado, szadomazó fétises megoldásos Izék De Nagyon, de, de Nem menjünk ebbe a témába. De legyen. azt hogy tudod, hogy bolond aki sír egy lány után... <gül> Megvan a kép? <gül> a izé a, a, a, a sír <gül> <gül> Tudod, Bolondnak is ja. ír egy lányot <gül> Úr Úristen az a kép. És az a tipikus kiégés. Na. Na. Amúgy még mindig nem válaszoltatok, hallatszódunk rendesen? Vagy what? K Írjatok már nézők, hát azért vagytok, van kip, nekünk hogy nézőnk. kommunikáljatok a videó alatt. Jó van ránk Egyébként nem szarnak ránk Mondjuk ebből az jobb. egyik én vagyok. Amúgy ötem. Akkor már öten? Szerintem nem is hallgatnak minket amúgy, csak úgy bekapcsolták, a örölyünk. Nem, amúgy szerintem, ezek mi vagyunk? Várjál, nálad meg van nyitva, nálam meg van nyitva. Nálam nincs, nincs. Akkor nálam van, van megnyitva. Ki van még megnyitva? Amúgy egyetlen nálam. egy embernél legyen már megnyitva. És akkor ő figyelje a izéket, figyelje a kommenteket. Egy pengember, ötletlen. szia! Hello pengember! Amúgy az nem jó ötlet? Ciao. Ja, de amúgy a... Na akkor ki lesz a felelős? Nem ismerünk meg penge embert, legalábbis én nem. De én igen, úgy nem. látom, hogy Matthew, te megismerted, akkor jó. Ö, tök mindegy. Nekem mindegy. Én nem tudok a most foglalkozni. Ne haragudjatok. Amúgy... <gül> <gül> amúgy közben foglalkozok a csettel és, és ja. Matyi, foglalkozoltál a csettel, vagy Aha, én, jó. Tehát Lesz, én jó van. foglalkozok? Tehát én, én bevállalom, akkor én bezárom, akkor én bezárom. Oké, oké. Na, ö, elkezdünk témázgatni, vagy megvárjuk Dávidot? Figyelj, hingoms is, mikor érkezik, úgyhogy... Jöhetne már, hogy őszinte legyek. Lehet jó te, mert oké, okay. két perc, két két perc, és perc jön. is jön. Két perc is jön, két Ó, akkor meg neked? Hát akkor várjuk Persze. meg. Jó, ja, akkor várjuk meg őt aztán, majd úgy. Na, addig beszéljünk egy óra A jó múl azt írta, hogy két perc, és ad halad. haladok. Haladok. Hát az haladok. a tökéletes hát Az valami olyasmi. Hát, ha, ha, ha. Figyelj, ha haladod, az jó. Köszönjük, Antsi, a sok nézőt. Ki az az Ancsi? Csak mert nem tudom, de neki kell köszönni a sok nézőt. Anci, Anci, Anci. <gül> hmm. Lehet, tudom ki az, de nem biztos. Sőt, biztos, Mintha nekem, mint nekem lenne valami ismerősömnek, az ismerőse. Talán. Vagy valami olyasmi. Nek az ismerősének ja, az ismerőse. Nek az ismerőse. <laughs> ja. Fú, srácok. Amúgy, amúgy olyan izét, ö, eszméletlen jó játékot játszok, már mondtam nektek egy párszor, ezt tudom, de, de ki kell próbálnotok a Life is Strange-t. Mindenféleképpen. Ilyen, játékot én még a büdös életben nem láttam. Olyan szinten depressziós vagyok tőle amúgy, hogy, hogy valami eszméletlen. Már ott tartottam, hogy leugrok egy házról, de mivel spoileres lenne, ezért nem teszem meg. <gül> mivel a játékban is van jól hozzanad. Hát figyelj, uh, amint megveszem áprilisban az új laptopot, leszedem és játszok rajta. Legyen meg az örömet. Abszolút. Neked, neked főleg ajánlom, mert van benne ilyen Időutazgatóság. Ja, aminek beütés, meg ilyen, ilyen butterfly effektes. A feeling, és, és valami eszméletlen jó. Nagyon tetszik. Ugye milyen... rá vagyok függve. Amúgy, ha már erről beszélünk, akkor ö, van az a film, amit mondtam neked, Mr. Nobody. Na ebbe is van egy be, butterfly effektes beütés. Ö, nagyon érdekes film, azt majd nézzétek meg. Majd többieknek is belinkelem, milyen és képte? nézzétek meg, mert. Nagyon érdekes. De új spoiler nélkül miről szól a film? Mm. Uh, miről szól? Ne, ne, nem tudom, hogy hogy ne spoilerezzem le, mert ugye bár annyira összetett az egész történet, hogy még én is si értettem meg elsőre. Uh, kezd, kezdődik azzal, uh -huh. hogy uh, egy, egy csávóka ugrál az időbe, ugrál területek közt. Uh, Közben meg. fel kell és. lelövik. Tehát felkel kell a kárba és lelövik. Jó, hát ez már lehet egy spoiler volt. Ez hát? nem spoiler volt. Tehát ez csak így van. Utána folyanak tovább az események. <gül> tehát ez csak az eleje. És ugyanaz a csáóval kapcsolatban folyak tovább az események a további. 2 óra 20 percben. Tehát. elég hosszú film. Aha. Hát jól van, ahogy e, mindenféleképpen, szóval már le is szedtem, meg akarom nézni, csak, csak még nem jutottam oda, így, időben. E, apropó, holnap mettyú, te, te nem mi suliba, nem? Hát én nem. Jó, megy. Ugye? Jó, megy. Akkor viszont délelőtt valamit tolhatnánk a népnek. Vagy nem lesz fönnt senki, senki Youtube-on meg nem fogja nézni, de, de streamálhennénk valami játékot. Ezt úgy is megmarad, azt visszabírják nézni az emberek. Jó van. Majd kitaláljuk, hogy mit. Mondjuk izé Rainbow Six. nem, Jó van. Úgy sem tudunk vele játszani legalábbis, én kurvára nem értem annak a játéknak az irányítását, lehet, hogy én vagyok baltában. Én játszok, lehet. még velem, most sikerült feltelepítenem, mert ma sikerült mert mondjuk még mindig ez a szuper jó 20 kB per szekes net körülbelül. Legjobb. Akkor holnap te hosszolsz. És akkor olyan izé, olyan pingek lesznek itt, hogy valami beszarás. Best. Nem tudom, -e. nem tudom, hogy láttátok-e azt, a... láttátok -e azt a videót, mondjuk izé megnézte, nézte meg, te nézted meg Matthew a pingelőset? Na, a pingelőset. Ja, a az van, ha nem talán uh, Én késztem. Monty Python-osat. <gül> Kögyetlen szarolt. Alapvetően nagyon cheapen Monty Pythonnak a humorát amúgy. Amikor be is linkelem a nézőknek. Na azt jó volt szed? Hogy tudják, hogy miről van szó. Akkor a szar, volt, hogy... úristen. Ha ráfrissítetek a leírásra, kedves nézőink, akkor most már láthatjátok elméletileg a linket. jaj, na, szerintem viszont, hát majd, majd jön Dávid, nem? Aztán. Már most elkészítjük a témát, azt mondta ki... Ciao. No, szervusz, Dávid! Pont rólad beszéltünk, hogy már megint Csáu. nem jössz időben, és mindig késel és Nem vagy itt, és olyan vagy, mint egy rockstar amúgy. <gül> <gül> nem tudok be hát most figyelj, gyalogolj már nekem 8 km így szintán lefagyott havas útba. Az kellemes. Uh, figyelj, hogyha én, most el hogyha én most elkezdek gyalogolni 8 km-t, akkor eléggé unalmas egy podcast lesz. <gül> Így. Ja, <gül> nem nélkülem. Van. Ja, az az ego. Nem. Mondjuk miért lenne elalmas. unalmas? Mondjuk miért lenne unalmas? Hát nem Mi vagyunk? Nem számítasz? A, a saját podcast tem Mit számítasz? Mi hozzuk fel ennek a podcastnek a... A színvonalára Milyen van Igen A színvonalára Színvonal, ilyenekről beszélni fel a műsorban Na jó, én nem, nem tetszászok a hogy vagy, vagy mi van Na, <Glalkan> ah. <De> Dávid <Glalkan> no, adok rád egy kis hangot, mert szint. Oké okay. Csak nyugodtan <Glalkan> Mindjárt megkérdezem asszonyt, hogy hallgat -e minket és hogyha igen akkor megkérdezem, hogy mindenkinek jó a hangja. Tényleg mióta megy persze. az adás úgy egyáltalán? Fél órája sem. 15 perc De csak úgy beszélgettünk amúgy így nem kezdtünk bele témába nélküled. Színvonal, igen. Ö, amúgy 17 perc Na, no, viszont hogyha itt van az egész Steam, ami egy kivételes alkalom, mert ugye Szotyinak ráá nem tudtunk összejönni egy Te <sítsz> <szégyéljön, sítsz> a <Tocsába. cspattal>. Bizony. <sítsz> Ma itt vagyok, Visszlátor. <sítsz> <sítsz> Megint úgy, tegnap, magatokat, na velem együtt. <sítsz> <sítsz> Jól van, de tudod, hogy ezt kell vele. Ez kell, hogy beoltsunk, mert... Mert Szotya Na, amúgy mi az, hogy nincs is kép, van kép, kiraktam a pitbang és a haverokos képet, van kép. Úgyhogy, na, no. amúgy ez válasz volt a nézőknek, hogy, hogy nincs is színvonal, mert nincs is kép. Ja, oké, okay. köszönjük. <gül> na szóval, szerintem kezdjünk el témázni, mert nagyon hamar lerontjuk itt a színvonalat. Azt kéne. Lerontani a színvonalat? Nem. <gül> De, oké, okay. azt is lehet. <gül> De nem. De. Na, akkor első témának mit? Internetes? Akármit. Én vagyok sorban. a beugró, úgyhogy rátok. Jó. Oké. Okay. Akkor, mit tud rólunk az internet, vagy az internet veszélyei? Na, ezt a témát amúgy ö, úgy akarom felhozni, hogy, hogy tudom én ezt, hogy, hogy ez már eléggé régi hír és, és elég, eléggé le vagyok maradva ezzel a híráj, de én ezt ki akartam tárgyalni, hogy ugye nem régiben volt egy ilyen európai összeülés, hogy a 16 éven aluli fiatalok ne ülhessenek és, és mi a véleményetek erről? Ugye hát ezt leszavazták meg minden? Minden, minden, minden nem kellett volna leszavazni. Leszavaz. Azt, szóval mi a oda, ha úgyse tudják még pontosan, hogy mit keressenek, meg mit nézenek, úgymond szerinted? Jó, nem azt mondom, nem azt mondom, ebben. hogy olyan hülyék meg biztos, hogy mindegyik fogyatékos, aztán csak a rossz dolgokat keresik, meg nézik, de olyan túl sok jót nem igen fognak tanulni a neten. Az a helyzet... Amíg, a, amíg ki nem alakul is... normálisan a saját személyiségük, sorry, és, és a normális önképük, öntudatuk, addig szerintem nem ajánlott. Az a helyzet, hogy én is hasonló véleményem vagyok amúgy, szóval valamilyen, hát hogyha nem is így, nem is így teljes mértékben ilyen, mit tudom én, lehatárolás, meg ilyen bekorlátozás lenne, de valamilyen szinten viszont fogni kéne a fiatalokat, mert mert hát ugye mondjuk most vegyünk egy olyan példát, hogy vagy akár internetes átverések, arra ugye van egy pár, és, és azért egy egy fiatalabb korosztály szerintem hajlamosabb elhinni az ilyen internetes átveréseket. Szóval azért a fiatalabb emberek tisztelt a jelenlévő kivételeknek igen, rá gondolok mennyi. Szóval a fiatal, fiatalabb emberek, azok ö, szerintem sokkal naívabbak, mint egy, mint egy mondjuk 18 éves. Most de, miért ezt? Nagyon igaz. Ne. Hát most, most nem az éde de na. Most hát nem egy izét láthattunk, nem egy ilyen trollkodásos öngyilkosságot, nem egy ilyen mit tudom én mit láthattunk az utóbbi időkben. És, és én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten meg kell fogni a fiatalokat, mert már hajlamosak egyrészt trókodni, másrészt nem feltétlenül olyan dolgokat keresni, amik nekik valóak. És itt nem az internetes pornóra gondolok. Internetes pornót mindenki néze, mert az egy csodálatos dolog. <gül> hanem... <gül> nem állt. Én... <gül> hanem... <gül> Sokkal inkább az ilyen, mondom az ilyen internetes, átveréses részekre, mint például veszek egy játékot Steamre és kiderül, hogy nem is kaptam érte Van attól viccesebb is miatt. például a swatting. Hát, vagy igen, vagy, vagy akadnak még, még durvább dolgok is. Dávid amúgy, hogyha így közbeszóltál? Em, összességében hát ennek a problémának szerintem kettő eredő forrása van és ez leginkább szülői részről. Hát az egyik ugye a szarnevelés, mint olyan meg a következetesség hiánya. Tehát ha ez a kettő meg lenne úgy normálisan, akkor nem lenne ennyi agymosot várolindítható balhasz az interneten. De hát még épp, hogy vannak sorjában. Egyébként tértek Ebben van igazság, mert, mert nem tudom, hát figyelj, én is gyerekkorom óta netezek, hát de ilyen tényleg ilyen 10 tizenegy, 12, 13 éves korom óta van internetünk, és, és ugye azóta más kellett. Szóval állunk, és az volt. Igen, megvettem az internetet 5000 forintért. Nem amúgy. Hát ugye én is már régebb óta netezek, és, és mégse volt soha az, hogy, hogy egyrészt, hogy belüljek ilyen a körségnek, ilyen átverésnek, másrészt, hogy. hogy betrollkodjak ilyen izé tudom én milyen oldalakra Jó hát voltak trollkodások, de nem olyan szintű meg nem olyan színvonalú, hogy Aha, életképp a anonimus, barátom Igen Hogy amiatt bárki is bármilyen öngyilkosságot, hogy akármit próbáljon meg elkövetni És és hát ez valószínűleg azért van, mert mert ugye még ha hát ugye anyáik se Régu, régebb óta ismerik az internetet, mint én. Mert azért valamikor akkor átjött be ez a nagy internetes di, amikor én voltam fiatal. Jó, hát nyilván másoknak már lehet, hogy volt korábban, de nekem már, mint hogy a mi családunkba akkor tört ez be. és be. És hát ugye ők se tudtak sok mindent erről, mégis meg tudták azt mondani nekem, hogy figyelj, okosan csináld, úgy csináld, ahogy izé, ahogy, ahogy azt kell, és ahogy azt, azt szabad, és ne dőj be semmi baromságnak, meg ilyesmi. Szóval volt mögöttem egy GZ, egy, egy család, akik azt mondták nekem, hogy figyeljek oda. És tanítottak, hogy mit, hogy. És szerintem a mai fiatalok pont, hogy emiatt ö, nem tudják, hogy mit szabad és mit nem, mert nem figyelnek oda rá a szülők. Ez így van. Igen, igen. Egyértelmű amúgy térjünk vissza arra, hogy mit tud rólunk az internet. Szerintem elég sok mindent, mert hogyha gondolkozol, akkor ebay-en fizetsz, megadod bankszámladataid, mivel a bankszámladataid megadod, ettől fogva tudják, tudnak rólad mindent. Tudják, hogy hol laksz, tudják, hogy mikor születtél, mi a neved, anyád neve, akár apád neve, tehát minden egyes minden egyes információt tudnak rólad, amit te nem szeretnél elmondani, de mégis elmondod, mert be kell regisztrálni, mert rendelni akarsz. De figyelj, szerintem nem is kell ilyen messzire mennünk, mert hogyha megnézed maga a Facebook. Igen. Szóval a Facebookon te, te lehet, hogy izé, lehet, hogy úgy veszed, hogy te nem posztoltál semmi olyan dolgot. Ami, ami lényeges információ lenne rólad, de szerintem, ha visszanéznéd a, az adatlapodat, tudja, hogy talánál vagy két-három olyan posztot így a görgetéseid közben, amik, amik kicsit ilyenben fentesebb infók. Persze, ez egyértelmű meg, hogyha már arra gondolunk, hogy a telefonunk által be tudják követni, hogy mikor, és hol vagyunk, kész. Na, hogyha most indítok egy hívást, akkor ugye bár a toronyban ott van, hogy ö, Én ekkor, meg ekkor, innen küldtem, a, innen indítottam hívást, és ezáltal tudják, hogy én jelen pillanatban hol vagyok. Tudjuk, hogy hol vagy, ne bújja. Na, vászd meg. Jó. Ugye bár nem jó dolog, tehát... Minden tudunk rólad. Tudjuk, hogy te, hol vagyunk, te, te. Úgy, hogy bármelyik percben nyithatjuk rád az ajtót, és várjuk, hogy ad a sőat. Attól fél, a <gül> <gül> Na, srácok, én ezt igazság szerint nagyobb körvonalakba tekinteném. Ö, ugye vegyük például az alapját az egésznek, az internet. Mi az internet? Több szerver közti globális világméretű kapcsolat. Például az orvosi adatokat, az egyéb ilyen katonai adatokat, meg egy rakat szarságot voltárolnak szervereken. Ezek közt a szerverek közt ugye valamilyen módon kapcsolatot kell tartani, és a jelenleg lévő, leggyorsabb kapcsolati lehetőség az ugye az internetet képzi. Na most, hogyha ezeken a szervereken el van róla minden orvosi adat, már pedig nem el kell, hogy legyen, az sem van az interneten, és az el is érehető, csak nem mindenki számára. Tehát ezzel az erővel Tökéletesen megmagyarázható az, hogy minden információt le tudnak rólad jegyezni az utolsó perci. Mert akár például az utas... Ut mit csinálsz például reggel felkelsz, fel, elmész a vasútállomástra, veszel egy jegyet, az a jegy, vásárlás, instant bekerül a, re bekerül a rendszerbe. Például, ha bérletet veszel, vagy valami, akkor a diákihoz miért kerül kerülve. Meg egy rakat ilyen szarság, tehát rohadt gyorsan le tudnak követni, ha arról van szó, és... Bármilyen kis részlet lehet rólad, csak a lényeg az ott van ebben az egészben, hogy nem fér hozzá mindenki. Uh -huh. ö, ti amúgy hisztek abban, vagy, vagy elképzelhetőnek tartjátok azt, hogy esetleg amik a, az ilyen nagyobb szkifigbe, mit tudom én, Terminátor meg megjelentek dolgok, hogy... Ö, hogy az internet az így egyszer csak fogja magát és ellenünk fordul? Bármint, hogy, hogy valamilyen úton módon rossz kezekbe kerülnek a, a, a személyes információink, vagy valami ilyesmi? Az, hogy rossz kezekbe kerül, az bármikor előfordulhat egy terörista támadásnak köszönhetően, vagy akármi másnak esetleg műhold meghibásodás által kiadjuk magunk Kiszivárog a világ összes információja az ufóknak <gül> Meg se a többi, se a többi. <gül> <gül> <gül> <gül> mondjuk, ok És jön a szapokalipszis. Csak zombi legyen, ez a lényeg igen, Többi nem az Igen, az mondjuk legyen Legyen mit Hunters. Az legyen, mert az, az, azokat jó lesz ölni De ezt én is várom Hát ugye Aha. a két opció, amit mondtál. A második az valószínű, és is történhet. Csak ehhez valami olyan kapcsolat kell, hogy ezekhez a bizonyos szárbeljászavakhoz is, egyebekhez hozzáférjen valahogy az ember. Ami persze lehetséges, csak kell hozzá rohadt nagy mennyiségű pénz. A másik, ugye amit mondtál, ez az interneten, de fordul ez lehetetlen még hozzá annál fogva, hogy az internet nem egy összefüggés, nem egy komplett szerver, ami ugye processzorokkal és egyebekkel rendelkezik, hanem egy rengeteg gépközti úgymond hálózat. A hálózat az magától nem fog neked cselekvésiket végezni és egyebek, hát ez, ez hanem ez az nem egész nem rendszer úgy, úgy épül ahogy. fel, hogy van neked a géped, te felmész abba a kereső programba, és te ezeket az adatokat a nagy közösből úgymond lekéred. És ennyi. Uh -huh. Tehát ez nem fog neked semmiféle, úgymond logikai döntést hozni. Nyilván amúgy ö, nem is teljesen így értettem, ja, inkább az izére akartam így kilukadni erre a, erre a rossz kezekbe kerül dologra, csak még nem voltam teljesen agyban bár mikor, bármikor, bárhogy, Én... csak kapcsolat. bocsánat. Hozzam. Sok. <laughs> kapcsolatkő. Közben én itt az élő adást, hogy hogy mi... szó? Hey, néha egy kér üzéket, hiba üzeneteket, ilyen hangadalmat, ilyen rátviteli sebesség, meg... meg ilyen videó felbontása nem megfelelő, de hát na, azzal már mondtam hogy nem tudok mit kezdeni, mert kicsi a monitorom. <tos> Csak a monitorot. <sł> nem magadból indulj ki, David. Én nem kiindulok. <gül> Figyelj, miért indulnék ki magamból? <gül> ha uh, csak azt nézed, hogy a múltkori találkozásunkor mi volt az első reakció? Fú, tehát <gül> <gül> Igen, amúgy ez tényleg így történt, szóval... Oké, okay, ja. az fél értető picit. <gül> Igen! Fél hát én is rögtem rá jó, ja, el voltunk. Tehát, mert ha csak ezt veszed a lapul. Tem, az előbbi kijelentésed, meg hogy kikiből kiből hova indul ki és minek indul be? Jó. Ja. Na jó, ha ne vegyük el életére. <gül> ja, mi a reakciója erre a kérdésre, ha már itt járunk erre a internetes lázadásos, gépek lázadása témára, amit felhozott itt a Figyfank harcos rá kolléga úr? Hát, fi figyelj akár a lehetséges is lehet, <gül> most miért nem? Tehát, hogy mondjam, vannak az emberek, az emberek, amit meg tudnak tenni, azt meg is teszik. Tehát, hogyha az emberek létre tudnak hozni egy olyan mesterséges, intelligenciájú rendszert, ami esetleg akár ellenünk fordulhat egy véletlen folytán, akkor az emberek meg fogják tenni, mert az emberek úgy is megteszik. Ennyi az egész. Persze, csak Bot, csak bár. eleve az internetről volt szó, ami már nem egy ilyen úgymond ember által alkotott önálló logikai döntés meghozat, létrehozott csodálatos, fú, de szuper mesterséges intelligencia. De az internetet az emberek hozták létre. Igen, de az internet maga nem definiálja azt, amit az előbb most mondtál. Tudom, hogy nem definiálja, de esetleg az internetből is lehetne egy ö, ilyet csinálni. Mert hát, hogyha megnézzük, az internet egy uh, hatalmas adatfolyam Amiből kiindulva ez a hatalmas adatfolyam Ellátva egy kis intelligenciával uh, esetleg, egy kis vér, esetleg egy véletlen folytán Okozhatja ezt az ember, na az a lényeg Okozhatja, csak ugye ebbe igazat adok neked, hogy a teljes mértékben az internet tud ennek a szerves alapja lenni Viszont ja. úgy önmagában az internet erre nem lesz képes Persze az internet nem lesz erre képes Ha csak esetleg emberi beavatkozás nem történik Ami minden nap történik, hát Lehetséges, Jó, csak ahhoz a globális hálózatot egy pontosítani kell, nem csak egy pontján. Ha? Hát figyelj globális hálózat, lehetséges, hogy egyszer beférkőzik egy vírus, egy, egy véletlen ponton egy vírus, ami minden egyes adatot uh, töröl, vagy megmásít, és ez a vírus lehetségesé teszi azt, hogy uh, az internet uh, iréző életre keljen. Uh -huh. Hát igen, de, de akkor. Minden van... lehetséges. Annyi a lényeg, hogy minden lehetséges. hát persze, csak, ugye, mint mondtad az előbb is, ugye a vírus teljes mértékben emberi behatásnak lesz a következménye. Hát ez egyértelmű. Szóval, ja. igen. Szóval, ez is lehet, Szégyeljük hogy terör... magunkat, hogy miattam ki fogunk halni ma. A szégyeljük magunkat. Igen, úgy, igen, mindig ez van. Szóval hogyha mi egyszer kihalunk valamilyen oknál fogva, az, az útja hogy emberi valamilyen ok lesz. Szóval akár támadás, akár mit tudom én, emberi hülyeség, mulasztás, akármi. Vagy éppen lesz, Biztos lepkelőcs. hogy valamilyen ilyen behatás lesz. Lehetséges. Hát vagy lepkelőcs vagy... <gül> Vagy... Jó, holnap délután ki vagyok az összes lett két és mindegyik <gül> ott a lőcsét csak hogy erőj! <gül> Tegény lőcs! Nem vagy hogyha megnézzétek amúgy a, a környezetszennyezést is hogy milyen mértékben őzzük Szerintem totálisan valamilyen oka lesz annak hogy megpusztulunk Úgyhogy ja, jó lesz várom <gül> Persze, jövő héten már így nem sima cégét szívsz, vagy elcigét, vagy akármit, hanem bele lesz rakva egy gyárkémény meg ilyenek. Es esetleg egy kis uránium, hát ez eddig is benne volt. Csak hogy örülj. Figyelj, ez eddig is benne volt szerintem. Azért az uránium részét kétlem. Úgyhogy. Az, az megint is de. ha uránium nem is, de minden szar szóval. Elég, ha a a kátrányra gondolsz. Többek ja. Úgyhogy úgy, nekem már úgyis. <gül> Szokták volt mondani, hogy csak a bolondnak mindegy, úgyhogy nem vitázok. Ennyi. De sokszor hallom én ezt munkahelyen. Fú. Mi? Hát csak a bolondnak mindegy. Ennyi? Ez így, hogy izé, mert ugye több művelet van, több munkagép. Ezt megkérdezik a hölgyek, hogy ho -ho hova álljak. Hogy hova akarok állni, mondom, nekem mindegy, hol állok. Ez csak a bolondnak mindegy. Mondom, jól van, mondom, álljatok. Valahol majd én is állok, oda, ahol nincs ember, az kész. <tos> Ennyi. Fú. Hova, azért, hova szeretnék állni, hát ott állok, ahol kell, hát, és nekem tök mindegy. Mit nem azért mész a munkahelyre, hogy válogasson, hanem hogy dolgozzon. Hát, kész. nem. <tos> <tos> csak azért mész a munkahelyre, hogy <tos> Éljenek a ja, <és> Végül is. Mondjuk ez munkahely nélkül is lehet. <gül> Ennyi. Igen, uh. igen. Na, szerintem akkor ezt ki is veséztük. Látom, valaki már ki is húzta. Ki, bejúlvaztam. Doksiba. Te voltál. Jó van akkor. No, következő témánk, kötelező olvasmányok és kedvenc könyvek. Na hát, ez meg, ez meg csak úgy random jött, hogy, hogy mi a véleményetek, Már mint hogy ti, hát nyilván van köztünk még fiatalabb, aki tanul. Mettius. Jep. Igen, ő is. Te is tanulsz még, Dávid. E, az eléstúzásra tanulok. Hogy te már meguntad. A e, jobb hogy iskolában vagy. <laughs> azért mondom, hogy te már a Kisórai anyagot megjegyzek, de azt, hogy így tanulok, az nem igaz. Azért mondom. Ha. Na, e, volt nektek? Vagy, vagy nem tudom, mert ti már más korszakban éltek. Egyik korszakban. Mint én, mint korszakban, igen. Ott én éltem. Ö, nektek mostanság, mert mint, hogy így nektek milyen kötelező olvasmányaitok voltak? Volt valami jó? Ha azt <gül> figyelj, ez a volt valami jó. Hát most összességében amennyit elolvastam, az a 4-5 talán. Valamelyik le tudod kötni, még volt, ami jó volt, tehát ilyenek mint például a Robinson Crusoe, akkor a pácucai tió. Att nem volt. Meg ilyenek. Az volt. Tehát ezek például le tudtak kötni, de például amik most vannak, ugye most ig kellett volna olvasnom az aranyembert, hát az, az oh. a kategória volt, Na hogy. hát az egy egy dolgozatot írok belőle dolgozott előtt egy órával, telefon, internet, átolvastam rövidítve a tartalmát, azt hagyjuk békén vele a jó bőrös mert úgy, úgy így... annyira ah, nem. A külszívű ember Ja, igen. nagyon Na, azt jó még végig olvastam, spesia. Azt eretvágok. Igen. Azt hittem vágok mire. a végezés, és lett. Uh -huh. Én egy kötelező olvasmányt sem olvastam. Nem tudom miért, de valahol mert mindig kötelező. inkább. Nem. Mert kötelező volt, igen. Inkább megnéztem filmben, aztán... Ú, több maradt meg. Mert nem olvastam, az... a baj ezekkel, hogy, hogy ugye annyira vannak terhelve a mai fiatalok arra, hogy, hogy ilyen tök olyan könyveket olvassak, olvassanak el, amik felnőtteknek szólnak, hogy... hogy, hogy Persze, hogy nem érdekli őket, és persze, hogy nem fogják kiolvasni. Szóval, hogyha mit tudom én mondanának egy olyat, hogy olvasd el a... Mit tudom én, most mondok egy példát, mondjuk tudom, hogy a sok iskolában tényleg kötelező olvasni, de mondjuk olvasd el a Harry Potter könyveket, vagy valami, akkor szerintem egy, egy gyerek szívesebben olvas ki egy Harry Potter könyvet, mint mondjuk tényleg egy ember emberfiait, ami olyan száraz és... és, és arra. Hát nem szar, mert nyilván felnőtt fejjel lehet, hogy nekem is más lenne, hogyha elolvasnám, de gyerek fejjel olyan száraz és unalmas és és vontatott, hogy, hogy az valami eszméletlen, hogy, hogy, Amúgy... hogy ja. Figyelj, figyelj. én már tudom, hogy miért azok a kötelező olvasmányok, amik. Pont azért, mert annyira szárazak, annyira érdektelenek, hogy egyszerűen nem engedi a gyereknek kifejlődni a fantáziáját. Tehát, hogyha most elolvasnának fantáziadús könyveket, akkor lehetséges, hogy a későbbi életben teljesen máshogy állnának hozzá az oktatáshoz, teljesen máshogy állnának hozzá a kötelező dolgokhoz, mert ugye bár, a, hogyha már kiterjed a fantáziájuk, sokkal több diák menne -e, például művészetre. Sokkal több diák menne el mm -hmm. egy olyan ö, tárgyra, ö, ami nem reál tárgy. Érted? Tehát lehetséges, hogy ez... Persze. Azért benne van ez nagyon. De ez, de ez miért, miért zavarja őket? Ö, szóval. Mert ugyebár az emberek... Látod -e is azt a képet, szerintem, amikben a tanárnő a buborékokat szépen szöglete se vágja. A gondolat buborékokat. Aha. Minden egyes gyereknél. Tehát pont ez a célja az egésznek. Uh -huh. Hogy mindenki ugyanolyan legyen, senki ne legyen más. E ezt próbálják elérni. Magával az oktatással, Nem, itt van magával az oktatással, magával a kötelező olvasmányokkal, mindennel, a a amit csak tesznek a gyerekkel, kiskorukban. Tehát a gyerekekkel kiskorukban. Ez egy ilyen világ uh -huh. sajnos. Aztán aki tud ebből szakadni, meg aki ettől függetlenül tudja használni a fantáziáját, az egy szerencsés gyerek. Hát igen, igen. Csak az a baj, hogy egyre kevesebben vannak ezek. Ja. Persze, igen. Pont emiatt. És nyom mondjuk itt kicsit el akarom vinni ezt a témát, szóval nem, nem csak erről beszélünk. Ma, maradjunk jó könyveknél. Kinek mi a kedvenc könyve? Nincsen. Beri ezt még befejezni cirip Szóval ö, olyan témába is akartam elvinni, hogy, hogy így oktatási rendszer meg ilyesmi, hogy hogy mi magyarok szerintem rengeteg fölösleges dolgot megtanulunk ami lehet, hogy nem fölösleges mert nyilván semmi tudás nem fölösleges de de nem feltétlenül akkor kellene ezeket a dolgokat megtanulnunk, amikor mi ezt megtanuljuk Szóval rengeteg olyan dolog van ráerőltetve a gyerekekre, ami, ami nem biztos, hogy, hogy feltétlenül szükséges lenne. Egy szóval olyan nem biztos, korban. hogy előnyös a számára. Igen. Majd Igen. csak a későbbiekben, aztán szóval akkor a, kellene. Az, még akkor sem a mondjuk, <gül> mert, mert hát tudnék azért mondani példákat, például egy másodfogú, algebra egyenletet, meg ilyesmit oldottál-e már meg az utóbbi időben? <gül> jó, oké. Okay. Ez jó hangzott. Úgyhogy... <gül> Úgyhogy, ja. Úgyhogy vannak ilyen dolgok, amik amik szerintem annyira annyira hidegen hagyják a gyerekeket, és pont emiatt nem fogják megtanulni soha a büdös életben, meg pont emiatt szenvednek vele, mint az atom. Hogy... Hogy ez hihetetlen. És... És nem tudom, és ez csak, csak itthon látom. Szóval itt a magyar oktatás ügyben, mert, mert nem tudom, hát jó mondjuk, te nem jársz kint Gobex iskolába, de, de nem tudom, azért ott mégiscsak máshogy van valahogy nem. Ő, figyelj, végül is közbevágok, közbevágok. Ugye megnézed eleve az amerikaioknál magát a történelem tanulást hogy zajlik le az egész, ja, a másik, igen. csak az amerikai történelemben, és semmi más. És Mi igen. itt Európába körbeveztük az egész egyetemes törét, úgy majdnem cakkunt, BAK, ja. kivétel egy részlet, ami úgy annyira nem képezi a szerves törzsét az egésznek. Na és ugye ezt szeretném felvázolni, mint probléma, ugye például ott van 8. osztályban a kisgyerek, úgy van egy második világháború történelemből, és tanulja éppenséggel a rákosi rendszer. Tehát most egy nyolcadikos gyerek az hol fogja teljes mértékben megemészteni, felfogni és átlátni, hogy a rákosi rendszernek mik voltak az előnyei, a hátányai, mi volt a lényege, meg hogy az miért volt úgy, ahogy volt. Ezért van az, hogy középiskolában többek között, ugye az érettségi előtt, komplet egy az egyből teljes történelmet még egyszer átteszed négy év alatt. Ja. Igen, de, de és ez ugye? megint csak az, hogy beseggeled, és utána semmire nem. Mm, már, okay. Én azt veszem észre, én azt, vesz, azt vettem észre az utóbbi időben magamon, hogy, hogy egyre jobban esnek ki a dolgok. És, és amit annó betanultam, de úgy tényleg betanultam, és még szerettem is a tantárgyat, még azok a dolgok is tűnnek el az agyamból. Hát <tosz> <És azt tosz> csodálatos, hogy azért van, mert. Lehet, hogy azért van, mert mondjuk nem olvasok annyit mostanság, meg lehet, hogy azért van, mert, mert nem figyelek annyira oda ezekre a dolgokra, de szerintem nagyra, nagyban közben játszik az is, hogy, hogy ugye volt tuszkolva konkrétan minden infó, és akkor segged be, és, és legyen a fejedben, merész belőle érettségit, meg dolgozatot, meg mit tudom én, és akkor kész. És hogyha benned van, és megjegyzed, akkor fosza vagy, ha nem, akkor nem. Figyelj, ö, erre most annyit mondok neked rá, hogy pedig jó, hogy te szeretsz valamit, és meg is tanulsz valamit, de az agyad azt nem úgy képzeld el, mint egy fix adattár, hogy te abba beleraksz mennyiségű információt, és az meg is marad. Tehát, hogyha te nem kezded el azt a bizonyos adat almaszt folyamatosan frissíteni, felidézgetni vagy akármi, hát egy oszállni. idő után úgy egy az egybe el is tűnik, mert olyan dolgokkal töltöd ki úgymond a memóriádat, amit gyakrabban használsz a mindennapi életbe. Jajjó. Tehát, hogy, hogy te azt ne várd el, hogy megtanulsz valamit kicsinek, amit szeretsz és minden, és ez megjegyzed egy egész életre. Tehát ott van egy rakadt kiskori emléket, de például 10-15 év múlva már nem biztos, hogy fel tudsz úgy tökéletesen idézni, mint most vagy 5 évvel ezelőtt. Hát igen. Tehát ez ebből ered, hogy az, az, az agyad az nem egy fix adattároló, hanem egy, egy, egy folyamatosan változó és frissülő és, és teljesen más, hogy működő, úgymond pár hely. Hogy kockással fogalmaz be. Hogyha, hogyha az agyam egy pendrive lenne. Nézd. Hát akkor az agyad mindenhol a <gül> minden Nem elég bagos így is néha. Nem, nem Főleg mikor ha <gül> Windows <gül> update-et nem használsz hozzá? Az kéne Válok még Lassítja a rendszer, basztus. Viszont, vissza, könyvek kötelező. Innen ered az egyik probléma, amit ki akartam úgymond vesézni. Ugye, egy csomó olyan dolgot erőltetnek rá a gyerekbe, amit abban az időben nem teljesen tud megemészteni. Tehát itt van a köszívű embernek a piai, azt eredetileg ugye az író nem úgy írta meg, hogy figyeljetek, én ezt most megírtam, ezt a gyerekek a közöktatásból olvasni fogják, és ezt gyerekek fogják olvasni. A regényírók, például ott van Gárdonyi az egri csillagokkal, ő azt úgy írta meg, hogy a ezt igenis felnőtt emberek fogják olvasni, igenis olyanok, akik forradalmat akarnak, vagy a fene tudja. Tehát ezek a könyvek javarészt felnőtteknek vannak címezve. Én. És azért próbálják szerintem, más optimista szemszögből nézve, a gyerekeknek ezeket úgymond beadagolni, elolvastatni. Mert rengeteg olyan dolog tud benne lenni, ami pozitív és jó érték, csak ezt nem biztos, hogy a gyereki tudja belőle halászni ugye a körítés és a tállalás elve miatt, uh -huh. és ez úgymond probléma, meg ugye úgy vannak vele folyamatosan, hogy ugye minden generáció, ahogy haladunk tovább, ugye az emberiség folyamán, egyre fejlettebbnek és fejlettebbnek születik már eleve. Tehát okay. ha azt nézzük, hogy a nagyapáink gyakorlatilag most nem tudnak egy gépet teljes mértékben kezelni, akkor akik most az 50-es korosztályban vannak, még úgy csak-csak el vannak a géppel, én már úgy voltam vele, hogy 5-6 évesen kényelmesen elképesztem gyakorlatilag. Például, és ja, már a. a én is így Akik 2000 után születtek, úgy vannak, hogy kap egy okos telefont, eltelik két nap, és tökéletesen bánik vele. Mondjuk ez egy kicsit si abszurd, de. A nem mondok semmit. Tehát ez ez, ez így úgymond hat, hatványozódik szép folyamatosan, és elvárják, hogy a modernebb generáció. Ugyanazokat a mély infókat, amiket ugye mi is megkapunk később, hogy már ők azokat kicsinek teljes mértékben ugyanúgy felfogják. Csak ugye azt nem látják bele az egyenletbe, ami elég nagy probléma, hogy ahhoz, hogy te bizonyos érzelmi töltetű dolgokat úgy fogj fel, ahogy ezt fel kell fogni, ahhoz élettapasztalat kell. És ez még egy gyereknek nem teljesen van, meg, többek között például nekem sem. Közben kérdeztek Leptonne, hogy kiolvasta közülünk az alkonyatot. Én olvastam, de... de nem tudom, engem az a könyv... Isten, ments! Az a könyv uh, nem fogott meg, szóval a könyvben még mindig jobb, mint a film, de, de nem tudom, én a könyvet sem szerettem annyira. Én nem vagyok hajlandó az alkonyatról beszélni, tehát az alkonyat az, az, alkony az, az, az, az Jó, egy mondjuk, dolog. Tehát figyelj, annyi rossz élményed nem lehet az alkonyattal, mint nekem volt, szóval nekem volt egy egyekszem, akivel háromszor meg kellett néznem egymás. Úristen! Mind a három, vagy három részét. Rekviesztettünk, volt kint. Úgy, röviden. És közben, közben azt kellett hallgatnom, hogy, ó, Jacob, jó, de jó testem de hát, meg. Ugye nem az, akire gondolok? Úgy, hogy, ja. Melyikre gondolsz? Volt egy pár. Hát úgy, úgy mondom azt, hogy volt vele közös is. Uh, nem, de, de ő is jó de jó. <gül> és, jó. Wow. Volt, voltak ilyenek. Nyugodj békében, barátom. Nyugodj békében. <gül> Köszönöm. <gül> hát ez kemény azért. Úgyhogy én olvastam is. Akkor még így nem ilyen indítatásból, hogy valaki rá elvett, hanem magamtól. Úgy voltam, hogy megnézem, hogy milyen, hát nem tudom, olvastam már jobb könyveket, nem is egyet. Hát én maradok a normális könyveknél, tehát ja. én például így csájt Ez Ez is egy régi érdekes könyv, nekem speciális a kedvenc könyvem. Uh -huh. Ez így miről szól? Az um, Jack Reacher, megvan az a film. Mm, nem igazán. Szóval Jack Reachernek. Ne. Szóval Jack Reacherről szól egy Egy visszavonult katonáról, aki kezd bizonyos nyomozásokba. Tehát belekeveredik ügyekbe más katonákkal, más leszerelt katonákkal kapcsolatban. Aztán ez így elég érdekes. De így, így, hogy? Vagy mi? <laughs> az a lényeg, hogy ő egy nagyon okos ember. Nagyon jól tud nyomozni. Igen. És nagyon jó az időérzéke is. <laughs> és az memó... Ebből uh, kifolyólag uh, rengeteg dologra emlékszik vissza, ami pár nappal, pár héttel, pár ezelőtt volt. És ez is segít neki bizonyos dolgokban, például a nyomozásban, mikor felkéri őt egy leszerelt katona, hogy segítsen neki kinyomozni azt, hogy a feleségét mégis kirabolta-e el. És miért. Aha. Tehát ez... Érdekesnek tűnik amúgy is. Ja, nagyon érdekes. Majd, majd leírhatnád nekem vizébe. Külön, vagy teljesen vagy valami Mert ezt, ezt így meg, nem? Rendben, majd leírom jó, Úgy van Ö, Dávid, neked valami kedvenc könyv? Kifejezett kedvenc könyv nincs könyv, sorozata már van egy pár Tehát... Kitalálom, várjál Talán ki Á, könyvek Ah, egy, de nem kifejezetten azt akartam most példának hozni Például ott van -e ezért a Narnia könyvsorozat. Mint olyan. Tehát azt rohadtról szerettem. Tehát az azt mondom, hogy igenis jó könyvsorozat, meg minden. Sokan mondták, hogy őrűk kurát kezdjek bele. meh, még nem. Kezdjek bele a izébe. Star Wars könyvekbe. me, nem. Kezdjek bele a izébe, például a trónok harcában, meg a pranc tudja még, tudja még, hogy mikbe. Egyikre se vitt még rá a lélek, de az zsigerből éreztem, hogy ezt nekem el kell olvasni. Akkor másik példa, amiben majd a közeljézébe akarok belekezdeni, az ugye a Sherlock Holmes könyvsorozat. Tehát ez, ez valami embertelen. Tehát egy csomó ilyen dologba akarok inkább... Az eredeti hibatalos. Persze, igen, igen, igen, igen. Aha. Tehát inkább jó. ilyen krimi ez jellegű dolgok érdekelnek, ha mondanom kell konkrétat. Figyelj, hogy Hogyha a krimik érdekelnek, akkor Leslie Lawrence mindenféle. <gül> nekem nem mond, barátom, nekem nem mond. Azért mondom, hogy, hogy az, az muszáj. Az, az Tényleg, vagy épp a horror jellegű. Uh -huh. Stephen King. <gül> ja. Igen, <állat> <gül> Szóval nekem, ne nekem így ezek. Ezek, ezek olyanok, amik, amik nekem így nagyon bejönnek. Mondjuk én szeretem rejtőjen őt is. Tőle is olvasgattam könyveket. Szerintem nagyon, nagyon vizé, nagyon faszok is humora van. Rejtőjen ülnek. Meg uh, nem is tudom, mit olvastam még. Jó, mondjuk én bang, uh, mangákat is olvastam elég sokat. Hogyha már így kedvenceknél, mondjuk a Diaván Pirvadász <gül> szerettem mangákból. Oh. meg uh, Meg várjál, mit olvastam még? Olvastam még pár könyvet, de. De most így szerintem ennyi. Ezért mond, mondjuk a volt Star könyvem is. Egy ilyen ilyen Han Solo történetét mármint, hogy Han a családjának a történetét dolgozta fel. Kifejezetten. De mondjuk uh -huh. Ugye, hát ezt eltörölték ezt az univerzumot, ez már nem létezik. Aha, hát De igen. A nekem ez a könyv is. Hát figyelj, ezzel kapcsolatban nekem is van egy könyvem, ugye egy rohadt régi Star kisebb könyvsorozat volt, ami ugye még obi vannak annak azt az időszakát írja le, abból egy kisebb kalandot, amikor még ugye ezért volt Paravan, és akkor is volt fiatal. Tehát még abból az időszakból van egy könyvem. De az is ilyen, nem egy nagy terjedelmű valami, ilyen rohad végony kis füzetnek elmegy inkább. Viszont ezért én is gondolkoztam, hogy vele kéne kezdeni mangába. Az úgy érdekelne, csak hát idő. Idő. Egyrészt idő, másrészt manapság. Én nem tudom. Én itt győrbe alig találtam mangát, mert ugye Huginak azt vettem most karácsonyra. És, és hát sehol nem találtam már szinte nem tudom, így olyan mint hogyha kezdenének kimenni így a dühvott vagy hát persze, egyre kisebb jaca van annak is mint a izének is például ugye a képregényeknek is tehát én gondolkoztam, uh -huh. neten el is kezdtem ugyan, de az ugye nem olyan ugye izét olvasni a Deadpool képregény sorozatot, de Igen, abból szépen ha szépen. találnék egyáltalán normális magyar példáig tehát szerintem egy Tíz év után tízszeres áron el tudnám adni körülbelül. Hát körülbelül. De mondjuk én simán meg is venném magamnak, hogyha úgy van, mert le tudnám a karakterét. Olyan szinten bírom, hogy, hogy ez valamiért. Láttad lesz, az újabb Bing Proctor? Láttam. Már <gül> alig várom már. Terv van, hogy moziba nézzük hát, szólókkal. Én is így vagyok vele. Ja, én is. Én is, Izé, én is moziba akarom megnézni. Mikor jön? ki? Február, február 11 oh, Igen, valahogy úgy, úgy. Vagy valahogy úgy. Akkor esélyt rá, hogy két hónapig vettetik mi Hát, figyelj De hogy nem, ez az Én is jobban szeretném azért megnézni 3D-ben moziba Csak ugye, bár itt Angolul ha nem mondom Jó, mondjuk 3D-ben lehet, hogy már nem tudod majd 3D-ben lehet, hogy nem tudod, már, mert, mert, mert, mert ugye általában leviszik a 3D-t, amint levetítik, aztán utána átállnak 2D-re, hogyha még nagyon Hát megy. annak viszont nem fog körülni. Nem feltétlenül attól függ melyik filmet nézzük, mert ott volt például most ugye a Star Wars film, hú de Premiere, hú de Z", sima 2D-be 5000 forint volt egy. Két héttel később... Hol néztette azt? Hát Pesten is lehetett annyiért nézni például, de lényegtelen. Ott van üzél, mm, eltelik két hét, utána meg tudod nézni 4D-be, vagy akármi, tehát IMAX, akármi szar, feleáron. Aztán nem tudom, hogy például ebbe a Premiere-es is miért vannak annyira beleesve, hogy ha utána egy héttel feleáron meg tudod nézni, dupla olyan minőségbe. Figyelj, soha nem érdekelt az, hogy Premiere-ben egy filmet, de... Engem az érdekelt, hogy, izé, hogy hát, ha 3D-ben van, akkor inkább úgy nézem meg, főleg, hogyha tudom, hogy, hogy, hogy ö, nem ilyen szét cgi meg nagyon eltúzott 3D-je van. Mert azokat nem szeretem. Szóval, amikor így kijön az arcomba minden, aztán utána olyan szarul van megcsinálva, hogy behányok tőle, ha? az úgy valahogy, valahogy nem... Pedig az halózol. a két del nekem. Nem. Tőleg, nekem mikor egy... nem. Nekem már nem. tőleg, mikor egy féltegy lárt akar verni? <gül> <gül> igen, persze. <Magyar. gül> Na, de térjünk vissza, Gabex, te mondtál már könyvet? Hát, Vagy... Én meséltem a Lee Csájt nehezebb út című könyvről. Ja, ami nagyon érdekes könyv, és nekem nagyon tetszett. De ez így a kedvenc? Nekem az a kedvenc. Tehát. Mhm. Uh Semmi -huh. más. Jó. Oké. Okay. Akkor mettyú, neked van kedvenc könyved, szoktál egyáltalán te olvasni? Igen. Nagy ritkán, nagy ritkán, de igen. <coughs> és Meglepő, a történetemben rohadtul nem <coughs> viszont csak annyira egy, egy, hát konkrétan egy démonról szólt. Michael Mansfield a Tűzidérc. Matt démon. <coughs> egy ilyen démonról szólt, ha nem mondom. Így más nem ugrik. be. Még egy könyv volt, amit nagyon imádtam, ne haragudjatok. múzeum múzeumos téma. Uh, mi a címa annak a könyvnek? Eee... Uh, Royal Battle. Nem, Royal Battle... Battle... Yeah... Royal Battle... Ez uh, uh. Hogy mondjam, olyan, mint ebből dolgozták volna fel az éhezők viadalát. De uh -huh. ez egy japán könyv. Jaj, azt tudom melyik, azt tudom melyik. Olvasni mondjuk még nem olvastam, de, de hallottam róla. Hatalmas mondom, könyv. hogy, hogy jó kis könyv. Hatalmas, Aha. tehát... Azt mondjuk, el akartam olvasni. Filmben viszont ne nézd meg, Mert Rémer. Filmben viszont ne. Uh -huh. ne. Mert a film az, az, az nem tudom, hogy lett ennyire jelvassza. Mondjuk egyszer biztos, hogy meg fogom nézni rendesen. Mert kíváncsi vagyok. E, amit láttam belőle, az nagyon egy hulladék. Úgyhogy... Uh -huh. Maradt a könyv könyv viszont ö, első osztályú. Aha. Klepton írja közben, hogy a tűz és érdemes csinyen bánni. Azt az tudjátok, hogy micsoda? Vagy az egy könyv gondolom. Vagy ismeri valaki? Valószínűleg. De amúgy nem. Én még nem találkoztam hosszú egy, egy hosszú, hosszú és, hosszú és rétek könyv és eléggé sok szálon fut az mondjuk én szeretem az ilyen könyveket, ami, ami nem csak egy szálon fut. Jó, tudjátok, mit szerettem még nagyon. Eré Szalvator könyveket. Azt nem vágom. Azokat nagyon, az egy fantasy író volt, ilyen, ilyen sötételfes, meg, meg ilyesmis Könyveket írt, és, és rohat jól ír. Van, van még egy könyv. Én szerintem hogy... hatalmas. Van még egy könyv, amit megemlítenék, a Talker. Uh -huh. Ö, ugye el van játék Az volt, jó Ú, igen. Tényleg erről eszembe is ott még egy első, másik üze, könyvsorozat, a Nok? Nok? A Metro Nehogy már ne legyen meg srácok no. Nem a szembe. Pedig arról nem régi be ki játékokat hogy mindent Nagyon kemény Igen Igen Mondjuk. Igen. Én, és azt ki is akarom. Próbálni, nem de olvastam, hanem ismerős olvasta ki, nagyon sokat mesélt róla. Kedvet azt csinált hozzá bőven, csak ugye az is olyan, hogy papír alapon akarom elkezdeni. Csak hozzá kéne jutni. Hát igen. Igen. Amúgy én is azt veszem észre magamon, hogy, hogy már napok óta, sőt, hetek óta azon agyalok, hogy hogy milyen könyvet kéne olvasni, és ugye neten nézegetek így ebookokat, meg ilyesmi, de, de úgy üljök vele, hogy nem esik jó úgy elkezdeni, hogy én most elolvasom tabletem vagy valami, vagy gépen, mert, mert egyszerűen nincs meg az az érzete, szerintem. Szóval nem tudom, nem tud annyira lekötni, mint hogyha itt lenne a kezembe és lapozgatnék. Persze, más a hangulata az egésznek is, ezért nem nagyon olvasok, ugye egy képegényt, vagy akármi más sem, mert ha nem jutok hozzá a papír alapon, akkor úgymond elrészik a hangulata, mert az, az más, hogy fogom szépen leülök mondjuk a kandalló mellé az ágyra, szépen olvasgatok, bekiszok egy bögre teát, vagy valami hallgató zenét, egy fogom, ugyanezt megcsinálom, és közben a pedít a kezembe, ami rohadó szétvilágítja a letinámat. Tehát másabb az egésznek a hangulata. Ja. Amúgy közben értek ír, a el, hogy a, a tűzés dala az a trónok arca könyvben. Ja. Szóval, ja. Ezzel is okosabbak lettünk. Igen. Yes. a trónok ez. a könyvet Miért so. Mi a könyvet so? Tehát. Mondjuk, ja, én, én sem nagyon néztem trónok harcát, mert, mert nem tudom úgy... Mondja mindenki, hogy milyen jó, és, és nem tudom, én még úgy nem jutottam oda, hogy egyáltalán belenézzek. Mondjuk én nem szeretem az ilyen réteg dolgokat, szóval mármint az olyan réteg dolgokat, hogy hogy így mindenki rá van izgulva, hogy fú, mennyire jó, én az olyan filmeket meg se nézem, amikre azt mondják, hogy miért... Én sajnom. Szóval... Nem az én telefonom volt, vietnő. Szóval is. én... Persze. Azut. <laughs> Na, Szöti. Itt van. Hallgattam a Akkor mondjál nekünk, kedves. A kedvenc, kedvenc könyvet. Könyvet. Régen, olvastam Na, egy Nem? <gül> Régen olvastam egy két regényt. Nem. Régen olvastam egy-két regényt, anyámnak van, vagy 3-400 darab összeviszaság, van egy csomó faj, fajta. Nem tudom már. Milyen, valami fantázit olvastam én is. Az egyik, a másik meg egy belvárosi csáhókáról szólt. Nem tudom... <tos> egy kislakásban élt, az is ilyen krimi-szerű lehetett. Régen volt már, mikor olvastam. Ami nagy csoda. <gül> mert nem igazán szeretek önget olvasni. Pár időnként rávihetném a ja, lélek, nem. meg a hajlam. Még nem <gül> Lust, lusta vagyok, hozzá le, hogy... Lusta vagyok. Na, igen, ezt akartam Lekötni, lekötni. <gül> Ez a két-három regény is, amit elkezdtem, olyan szinten uh, izgalmasnak találtam, hogy miközben olvastam, tök olyan volt, mintha előttem játszódna le, filmként az egész szóval uh -huh. Hát igen, egy jó könyv van Nagyon bele szóval... tudtam élni magam. Az a jó könyv, amiben. Ami Mozog az agyad és ízé, és képzeld el folyamatosan a dolgokat. Ugye? Én is az olyan könyveket meg szeretem, órákon, át, meg az órákon át fogod, fogod, olvasod, olvasod, aztán nézed az ja. időt, evazem már ennyi, menni kell, aludni, meg minden. Utána <gül> Te meg. volt olyan... Másnap alig várod, hogy megint előved, azt és Az az, ja, az Hát Basszus nekem volt olyan, hogy, hogy ugye a Le Leslie a lavrence könyvek azért nem, nem vékonyak. Főleg a kicsik sorozat, ma hát én a kicsik sorozatot, ami, hát nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem öt áll. De azt egy ilyen egy hét alatt bőven kiolvastam. Szóval <gül> kicsikét fajtam az ötök Nem, abszolút nem. Nagyon szerettem azt a sorozatot, az volt a kedvencem. Úgyhogy, úgyhogy ja. Az ilyen könyveket én is szeretem úgy olvasni, amik így, így bevonzanak, és, és olyan, mintha én is ott lennék, és elképzelek mindent, és tekintem. Ja, az De igazából szerintem pont ez a lényege az olvasás. Szerintem is. Hogy így kiszakadni kicsit a... kicsit olyan, mint a, mint a játék. Szóval így kiszakadni kicsit a zi a valóságból, és akkor belefeledkezni egy teljesen más világba. Megmutatják képzelethez? Más világ véres. Jó. Más világ. Jó. Na, kivesésztük akkor is? Jó van, akkor lépjünk tovább. Na hát, mivel uh, ugye én most Life is Strange-ezek, ezért hoztam fel egy ilyen témát, hogyha időutazó lennél, a múltat vagy a jövőt látogatnád meg, és miért? Kezdtem akkor. Kezdjem, én, hát én, én, fú, én most depressziós Akkor vagyok. kezdem én. én. nem, nem, de várjatok, én, én nem utaznék időt, szóval én erre rájöttem így a játékból, hogy én soha a büdös életbe sehova nem akarok innen ebből a, az időből utazni. Kezdtem azt hogy Nem, én, én olyan szintet depressziós vagyok attól a játéktól, de még nem értem a végére, még a... Hú, nem én megnéztem a, negyedik, vagy a Én vagyok. megnéztem videó az összes részt az összes, teljes végig játszás. Hát figyelj, Basszus, ö... hát durva Én el. is szívesen játszanák vele, mert ugye az ilyen választásos történet alapú ez nagyon oké, okay, csak az, hogy. Ez sem olyan, hogy ö, azt választasz mindig, amit akarsz, mert van olyan, hogy nem tudod. Például, nem tudom, eljutottál a kórházi jelenethez, mikor a barátnője kéri ugye, hogy ölje meg vagy mi a rák. és hogy Jó, nem ne, a pro... ne, ne, ne pont hogy a nem tart, a spoiler, Ó, akkor nem, a akkor nem mondom. Múgy de mindegy, de ott, ott egy választásod lesz. Igen. Igen, amúgy eljutottam és, és én azt választottam, hogy megöltem. De akár választasz, mindig visszadob ahhoz a választáshoz. Aztán izé van, nem úgy formálod, hogy te szeretnéd. nagyon nagyon-nagyon nehéz. de amúgy, amúgy, meg amúgy, a jó, Jól megcsinálták. Nagyon durva játék amúgy, hát én teljesen belebolondultam, nekem már kitűzőm is van Steamen amúgy, mert megvettem a, a három kártyát, ha megspórolt Steames izé pénzemen, ezen a jó, ja, mondjuk ilyen 18 cent volt, meg ilyenek, de de akkor is megvettem a három darab kártyát, és hú, már nekem Steamen hátteren van belőle, meg minden. Úgyhogy én teljes mértékben ráfügtem. Rácsok! És imádom ezt a játékot, csak nagyon depressziós leszek tőle. Igen. Most már tudom kitől örököltem azt, hogy kurva jól keresem a dolgokat, és nagyon-nagyon-nagyon tüzetesen végignézek mindent. Hát anyukámtól. Elkezdte keresni a távirányítót, úgyhogy rajta ült. És ah, felvállom Not bad! Az igen. <gül> Azt Figyelj, az ez... Igen. most mit gyert nálunk? Pedig családi szokás az, hogy valamit elrakunk direkt, hogy biztos meglegyen később, mert tudom, hogy ide raktam és, el. Az, és itt a kell, háb. hogy legyen. Megnézem egy hónappal később, hova el, raktam el. <gül> <És akár gül> is is a raktam raktam Hát hogy forgatom a házat, sehonnan nem akar kiesni. Ilyen nekem is van. Hát most egy pendrive-omat tüntettük úgy el, hogy, hogy a mai napig nem találjuk, de már ilyen nyáró. Á, király vagy. A szép. Ja, ja úgy úgyhogy vannak ilyenek. De amúgy visszatérve a játékra, meg a kedves hallgatókra, hogyha valaki még esetleg nem játszott volna vele, mindenféleképpen tessék kipróbálni, mert még hogyha nem is szereted ezt a stílust, a storia, olyan, mint hogyha egy filmet néznél, úgyhogy abszolút leköti az embert. Ez most vegyem le baszásnak? Úgyhogy ja. Igen, vedd le te is játsz velem, mert okay. Nem okay. nagyon depressziós lehetsz tőle, és nagyon jó. Yeah. <laughs> nem úgy, nem így akarom rá venni az embereket, hogy játszanak vele, de, de hogyha belőlem ilyen érzelmeket vált ki, hogy tényleg konkrétan azon a gyalog, hogy fú basszus, kezdjük már előről, és csináljuk újra, mert már egy csomó mindent elkúrtam, akkor valószínűleg tud valamit a játék. Hát az, az, az lehet, így most, egy mondod, az lehet. Úgyhogy, úgyhogy ajánlom. Na, de akkor visszatérve a témára, időutazásos, múlt vagy jövő, választhatok. Én sehova. Jövő. Én Én már elég kíváncsi vagyok ahhoz, hogy ugye erről már volt egy témánk, hogy melyik. hogy is. Melyik é, Így van, így van, szívesen. aztán a. ugye ez is ugyanolyan, hogy időutazó lennél, nyilván elmennél abba az időbe, ami régen neked tetszett, vagy esetleg a jövőbe, hogy megláss, beletekints egy, egy kicsikét, hogy milyen lesz. lesz -e egyáltalán <gül> értelmes emberi lények leszünk -e még, vagy az evolóció, ami majd később következik témaként ugye, Ö, valami nagy csattanót tervez a reg az emberiség regényével hogy, Szépen. Szépen hogy átalakulunk valami hogy átalakulunk valami pocsolyába ugráló, mit tudom én, milyen szöcskévé vagy a rák tudja <tos> kell <Pékszöckeláb. tos> van gyözi meg ilyenek az kéne még, hogy abban a pillanatban verném magam a gyólapára. Ez. De egyébként ö, rengeteg korszakot és időben utaznák, mert elég kíváncsi vagyok ahhoz, hogy meg a történelmet is könnyebb lenne úgy tanulni. Hogy ö, még ha csak külső szemlő, szemlélőként is mint úgy mond szellem de ott lebegnél és látnád, mi történt, meg ilyesmi. Nem. Nem az lenne, hogy ugye valaki megírt valamit, aztán az úgy volt, mert úgy tanítják, vagy akármi hanem megvilágosodná. Ugye, hogy na baszki, mm -hmm. meg ö, teljesen az eredethez, ugye, hogy honnan jöttünk, ö, honnan ered, hogy alakultunk ki, meg minden ilyesmi, szóval mindenre tudnád a választ, Mondjuk annyira ez nem lenne jó, szerintem, de mindenre tudni a választ, mert akkor nem lenne kérdés, akkor megint csak az intelligenciáinkat csöpkenne, ja. meg stb. De azért ja, ja, ja. egy jó pár dologra kíváncsi lennék, az biztos. És amúgy ö, változtatnál valamin? Szóval, hogyha tudnál. <laughs> hát ez, ez talán, talán igen, de nem, nem biztos. Ö... És nem félnél Do... attól, hogy, hogy összeomlik tőle a világod, és megtudni mindenki körülötted, és... Úgy mond... Jó, látszik, hogy még nem játszott el a játékkal. Gondokat, azokat megpróbálnám megoldani, még kialakulásuk előtt, ugye? Ö... De... Lehet, hogy én megoldok egy gondot, aztán Jó, mondjuk... egy hasonló gond, egy talán még súlyosabb, meg nehezebben megoldható Dolog kellett kelletkezek belőle ugye, ok is okozat. Uh -huh. Nyilván, szóval nem hiszem, Igen. nem hiszem, hogy változtatnák valami. Jó mondjuk ezzel én is így vagyok, hogy a vagy én most mondom hogy izé, hogy nem mennék vissza meg nem csinálnék semmit, de, de hogyha ott lennék, akkor lehet vagy jobban. Hogy pár dolgon így változtatnék, vagy. Vagy ha nem is, nem is direkt beváltoztatnék, de így kicsit lögdösném az embereket a felé, amit kellene. Mármint, hogy amit szívesebben látnék. Vagy nem tudom. Legfeljebb jobban meg élném az apróbb dolgokat, meg jobban odafigyelnék hm. rá, de... Különösebben nem hiszem, hogy nagyon változtatna. Uh -huh. Matthew Hát igazából. Van erre? Ö, fogtok nézni, de visszamennék az időben, és kipróbálnék egy jó kis gyári V8-at. <gül> Oké. <Okay. gül> Matthew a, a kocsi <gül> Igen. Amúgy az én is Szóval... van. most gondolom, hogy a megkapó lehet most egy, tudom is én, mondjuk egy Sevinovával veretni gyári állapotban. É, jó, valószínűleg. Púbaszú, semmi sem egyszerűség. nem. Nem, de úgy viccet félretéve, valamit változtatnál már, hát, mint hogy így visszamennél vagy, vagy előre. Mennél, vagy Lehet, mennél. hogy akarnék, de nem mernék. Uh -huh. Szóval te is félnél a következőt. Az biztos. Kockázat nélkül az nincs siker. Ez, nem... ez végre is igaz. Ja, ez csi, végül hogyha amúgy sincú. Igen. <laughs> Akkor tudom, nem kockáztató sem. Megpöckölöm, megpöckölöm. megpöckölöm a izé, a... mit tudom én, pistikét, így fülön pöckölöm, azt utána a jövőben meg szétrobban az univerzum, mert, mert én megpöckoltam a pistikének a fülét. Na jó. És az én lelkemen szárad, az egész univerzumnak a halál. Pistike füle van az univerzum. Tesz. Pistike füle az univerzum. Mert már olyan rég takarította, hogy már ott van az univerzum. foly. Oké, okay, abba agytam. Na, Gabex? Na szóval... Uh, én a múltba mennék. De én annyira visszamennék a múltba, hogy az univerzum kezdetére. Tehát az univerzum kialakulására kíváncsi lennék. ki. Látni akarod? Nem. Látni akarod a nagy bumot? Nem a nagy bumra gondoltam, hanem a nagy bum előtt. És akkor akarja -e videózni, gyerekek. Aha. Én a, én a nagy bum előtt... És fölragi, amelyik... fölragi a Youtube-ra és meggazdagszik. Akár! <laughs> Mert tényleg a nagy bum előtt vajon mi lehetett? Tehát... A Mr. Noveli című film Kis pukka <gül> Nagy bum hiány, mi <gül> Oké okay. A Mr. Noveli című film is ezt feszegeti egyrészt Hogy uh, mi volt a nagy bum előtt? Mert a nagy bum előtt nem volt idő Ugye már nagy bum nem volt, nagy bum nem volt idő Tehát Nincsen előtte Vagy Mégis tehát Ez is annyira kiestek úszak hogy ha én... De várjál, mi hogyha volt idő, csak, csak mi nem tudjuk ezt felfogni, hogy akkor is volt idő, és, és ja. Le... Szóval így. Lehet, hogy akkor teljesen más az idő. tehát uh... Szóval, hogy értve nem volt idő szerinted, úgy, hogy, hogy abszolút nem volt idő, mármint, hogy meg volt állva az idő, vagy uh, volt idő, csak nem számolt el. Nem, uh, valószínűleg maga a nagy boom alakította ki az időt, fogalmat. Tehát... Mm. Uh, Aha. Előtte... Ne, nem, nem hiszem, hogy lett volna előtte. De akkor van meg ez a nagy... Uh -huh. ez, ez egy nagy kérdés, egy hatalmas nagy kérdés. Persze, de hogyha az időt akarod vizsgálni, mint ilyenek, akkor én már, ha egy járok, egy dologra tökéletesen kipróbálnék egy, egy megboldást keríteni. Vagy... Vagy valahogy kipróbálni ezt az egészet ugye. Einsteinnek az IKER paradoxon elmélete. Gondolom megvan néhány utoknak, hogy ez úgy mi meg, hogy. Igen. Yep. Na, hogyha az megvan, akkor gyakorlatilag megvan a válasz az idő kérdésére is. Hogy azt hogy lehet kezelni és változtatni. Cirka. is igen. Einstein kapcsolatban akartam szólni az előbb, még mielőtt szólt mondit, hogy. Ö... Most gondolj bele, azért is jó lenne visszautazni különböző időkbe, nem előre vissza, mert uh, annyiféle embertől tanulhatnál, akár egy időben úgymond, mert többször visszamehetnél, ugye, mint Einstein, meg uh, akárki más, úgymond, aki szeretne, ott egy Hitler mellett, akár megnézhetné, hogy kap idegrahamot, <gül> Meg, meg minden. Szóval, ö, szerintem nincs olyan ember, aki ne szeretne utazni az időben. Sőt, ö, szerintem kevés olyan ember van, aki nem változtatna valamint. Viszont szerintem, javarészt többnyire mindenki tanulásra fordítaná azt az időt, amit ott nem biztos. nem. Biztos, biztos. De én biztos, én, én, hogy én valószínű... Biztos, hogy nem. Biztos én... hogy... Le... Én valószínű, ha eddig nem tanultam, akkor <gül> legalább, ha viszont egyek, akkor tanuljak valamit, mondjuk. Legtöbb. én is úgy vagyok vele, hogy inkább tanulásra használnám fel Mondjuk ugye, meg lenne szabba, hogy nem időtlen időkig maradhatsz ott, mert attól függetlenül ott is telik az idő, viszont ö, le lennél korlátozva, mit tudjam én, két hétre. Most két hét alatt mennyi mindent megtanulhatsz egy olyan embertől, mint Einstein, ha fel tudod fogni, persze, hogy mit mond. <gül> ja. Na de, ha ő tudja, hogy mi az, akkor biztos el tudnál magyarázni neked olyan egyszerűen, hogy megírsd. Ja. Ja, ebben van valami. De mondjuk, mondjuk én is, én is inkább ilyen ilyen tanulásos témára fordítanám ezt az ott töltött időmet. És, és mindenféleképpen próbálnék olyan emberek közelébe kerülni, mint mondjuk Da Vinci, meg, meg mik, Mert mondjuk az, az úgy tök érdekel, hogy ő, ő hogy látta ő állított, is, kis állított meg mit gondolt, meg, meg ilyenek. Mert Tuti nagy ember volt ő is. 100% ig egy dologra rá. Hozzám képes nem innem. <gül> <gül> Hát jó, de te, te csak a magasságod miatt vagy nagyon. Ne fogadj rá, ne fogadj rá, majd megnézzük a tél múlva paráltat. Na, no, én viszont akkor Ez... még itt gyorsan elmondom a magamét, és utána távozok is, mert közben nekem és a bátyámnak program adott, adódott, nekem gépen kívüli bátyámnak meg gépen úgyhogy Hét támadás fog történni. Aha. <sínt> Megmondom nekek, hogy miért nem mutatnék se a jövőbe, se a múltba. Ugye ezt már valamelyik nap báttyámmal beszélgettük is, a múltba azért nem változtatnék meg semmit, és most csak a saját múltamba gondolok, mert hogyha azt megváltoztatom, akkor már nem ugyanaz az ember lennék, aki most vagyok. Ergo, ha én megváltoztatok egy-két döntést, amit akkor meghoztam, hogy például úgy döntök, hogy nem vágom Pistike fejét az asztalba, mert beanyázott, hanem inkább megsimogatom, akkor már gondolkodás hogy vagy akármiben, nem ugyanaz az ember lennék, aki most vagyok. Ergo, Minek változtassak magamon, hogyha én magammal most tökéletesen elégedett vagyok? Ja, az A jövő, az, az, rő, az pedig olyan probléma, hogyha én most előre megyek, és látok egy olyan képet, ami nem tetszik nekem, akkor ebből az időben már görcsösen arra lennék beállva, hogy azon változtassak. Viszont, hogyha én ezt próbálom változtatgatni, akkor elég nagy az esélye, hogy azzal fogom előidézni azt a problémát, amit én már láttam. És uh -huh. mm, ez már inkább az, hogy nem nézek bele, lesz ami lesz. Tehát most azzal, hogyha látok valamit előre, nem feltétel lesz az én utam bármivel is egyenesebb vagy jó. Sőt, sőt Megnyugt lehet, hogy még, még rosszabb lesz, mert lehet, hogy még rosszabb lesz, mert próbálod kikerülni azokat a az izé dolgokat, amiket nem tudom Persze. Úgy Minek spoiler magamnak a vagy hogyha egyszer át is élhetem normálisan. Jó. Ja. És lehet, hogy akkor nem parázol rá annyira, mint hogyha megnéznéd előre. Persze. Ja, hát de lenne. azért, de volt be, a sok sz elmúlt szaron azért te is próbálnál változtatni. Nem. Hát ez létezik. N nincs olyan, hogy egyáltalán egy apró követ nem mozdítanál meg. Semmit. Esélytelen dolog. Én is. So. <laughs> Minek? Minek változtassak rajta? Figyelj, figyelj, felesfeges bármilyen is változtatni, mert tényleg uh, úgy van, hogyha a is változtatnál, akkor már lehetséges, hogy nem ugyanaz lenne a gondolkodás meneted, mint most. Tehát nem Í. ugyanúgy gondolkodnál, nem ugyanazokat tennéd meg, nem ugyanazokkal a dolgokkal foglalkoznál, mint amúgy foglalkozol, mivel te megváltoztattál valamit, vagy jobbá tettél esetleg valamit az életedbe. Ez egy ilyen de dolog. ha belegondolsz, akkor ennyi egyáltalán nem menne vissza, mert uh, mai eszével, felfogásával, ha visszamenne, és tegyük -e fel egy adott időbe, lát valamit, ugye amit már megtett, meg ilyesmit, és mostani ö, logikájával, gondolkodási módjával ugye visszakerülne oda, szerintem oh. nehéz lenne megállni az, hogy ne máshogy cselekedjen. Mert más lát helyesnek. De figyelj, hogyha már ott van, hogy más lát helyesnek és egyedeknek, akkor vontsuk ki a témát teljesen. Én visszautazok most az időben, megváltoztatom a döntést, változik a gondolkodás módon, utána nem fogok utazni az időben, mert azt a döntést úgymond jól, jól hoztam meg. Viszont, hogyha nem utazok az időbe, akkor nem változtatom meg a döntést, ego, aki én most vagyok, de a változtatások nélkül, az meg fog szűnni. De én ezt így most nem szeretném, hogy én megszűnjek, úgyhogy nekem ez úgy teljesen jó, hogy így el vagyok. Nem feltétlenül szűnnék meg, de jó. Nem a pontokat, nem. Ugye <gül> egy az egyben, ugye? Ez az egyik. Visszamented adnál egy zsebűt, Faterodnak ö... inkább ide, vagy mi? <gül> Tudod, fog most hámítani. Ez az egyik kommentelőnk írta, hogy azért előre mennék egy lottóöltöst megnézni. <gül> <Sajtott gül> de hát van a erről eszembe jutott az egyik igen, az van benne régi 2005-es évekből is sorozat. Tipikus amerikai. Arról szól, hogy a srác így azt hiszem New Yorkba él. Aztán az egyik nap egy, egy olyan jelenség történik, hogy egy macska elkezdi neki a házához újságot hurcolni. Így szerencsétlen Faszi megnézi az újságot, aztán felfigyel, hogy a dátum az nem azt a napot mutatja, ami Ugye ezért? Ez Ugy az eredeti, kiadás, eredeti kiadása lenne Hanem az előző napit tudja meg tehát Ő látja az újságba azokat a valókat, ami aznap megtörténik És Ez egy jó sorozat fú, ez, mi, ez, ez, mi? Ez, ez, ez mi? Nem tudom mi a ez, címe, akár nem, nem rémlik az, az évéket jönöttek a legutóbbi időszak. Az, az, az, az a címe, hogy az őrangyal Igen, e, tényleg e, va, va, va, Valamilyen őrangyal Azaz Igen, e, igen Fú, mi a címe De milyen őrangyal? Várjál már, gondolkozok pedig ezt én is imádtam ezt a sorozatot, és most akkor el fogom kezdeni nézni. Ez egy kúrva jó sorozat. Sorry! ez én is akarom. Ö, Jack az őr Nem. Valami ilyesmi, mindjárt megnézem. Béla az őr <gül> Bélus! Janika az őr Pistika az őr Forvát Formát Rozi az őr Ja nem, ő egy szakásnő volt. Pistika az őr Pistika. <gül> Na no, de, uh, hogyha rájöttök, hogy mi ez, akkor feltétlenül linkelni nekem, mert én erre kíváncsi vagyok. Uh, Jaj, rendben, de lesz majd linkel, vagy ha megtalálom. De okay. nem sok esélyt látok rá. Jól van, de találd. Már. Uh, <laughs> Majd én is keresgélem, hogyha úgy vagyok, csak most közben doxit is nézek, hogy hol tartunk meg, mit csinálunk. hozzon fel egyet a te témáidból, hogy ne csak az én témáimat nyúzzuk ki. Szerintem, Mielőtt a témába, témába kezdenétek, egy akkor én egyez egybe el is köszönnék, úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki most meghallgatott, társalgot velem úgy egy egybe, és. Következő orrásban remélem akkor majd is mentesen tudok érkezni, meg minden Úgyhogy jaj, köszönöm jaj. a hallgatóknak, hogy itt voltak Meg azoknak is, akik nem voltak itt hogy itt voltak Úgyhogy további jó <gül> beszélgetést és fiasztok yes, Minden jót, jót neked! Jó! de Minden jót! Ö, az örök életet szóba hozta itt egy néző Ahhoz úgy, mit szóltak? Igen, láttam Amúgy nem különség maga a téma Hát, az biztos, hogy nem az. De mondjuk... Nem szeretnék örök életet, nem lenne értelme. Én se. Én se. Uh, én sem az lenne. nem lenne rossz, Egy idő után már szóval. rohadtudalmas lenne. Igen, viszont az nem lenne rossz, hogyha élnék kb. 150 évig, már meg tudnék tenni mindent, amit akarok. Üh, viszont, örök életet nem szeretnék, mivel egy idő után ne és belegondolná, hogy minek élsz. Tehát... Uh -huh. Igen, valószínűleg ez lenne nálam is a vége, hogy, hogy És... először így tudod így habzsolnám az életet, meg minden, meg úgy tök jó lenne az egész, yep. amúgy írt a Dávid, hogy a sorozat neve a kiválasztat. Igen, én már be is linkeltem teljesen hamarabb. <gül> ja, jó. Tehát győztem. Ö, szóval visszatérve, nem tudom, valószínűleg az lenne, hogy habzsolnám az életet, meg minden, meg tök jó lenne minden, de, de utána úgy szépen lassan biztos, hogy beleunnék. Mert jó ki, hogy látom mindig, hogy változik a történelem, és változik a világ, és, és ja, ez mind szép és jó, de... de szerintem egy idő után... Ö, hát ellaposodna ez az egész, és úgy kicsit belefáradnék mindenképpen. Bizony. Neki minden vágya amúgy, hogy örök élete legyen. Hát nem tudom. Mondom én így, így gondolom, hogy. Figyelj, ha bár, hogy nem feltétlenül jó dolog az. Figyelj, ha bármi kell örök élet, akkor lehetséges, talán. Hogyha képes vagy arra, hogy a fontosabb szervédet ki tud cserélni olyan 80 évente, vagy amikor szükség van rá, Ilyen például a szív, vese, máj, akkor semmi probléma. Jó, hát... figyelj a testedet, akkor se tudod, szóval a, a gerincet például egy idő után azért megfájdul. Szóval én már szoktam érezni, 24 éves fejjel, hogy basszus, meleúztam 8 órát, de fáj a hát. Nem csak te. És, és ja és ez gáz. Havaromnak nagyon durván szétlen Úgy, a gerincet, hogy... hát... Nekem is sajnos egyre jobban azt kell, hogy mondjam. és. És hát na, no. szóval nem, nem feltétlenül elég az, hogy, hogy te ki cserélgeted mindig a szívedet, meg az agyadat, meg amit tudom én. Meg a vesédet meg akármit fontosabb szerveket, mert, mert valószínűleg akkor az egész testüdet ki kéne. És akkor itt. Itt, itt jön, itt jön uh, az, hogy inkább lélekvándorlás, adunk. hogy átszálsz egy fiatalabb testbe aztán, vagy, vagy, vagy egy vagy, azonos vagy korú itt, testbe és úgy folytatod, ahogy szeretni Akár. Akkor nincs vagy gondod itt, itt annyit. Uh, vagy itt jön föl az a téma, amit múltkor vesészgettünk, hogy a tudatnak az áthültetése. Mint olyan. Na mondjuk az, az lehet, hogy ilyen szinten, viszont nem lenne hülyeség. Szóval annak, annak így mindenféleképpen látnék értelmet. Hú, van is e egy ilyen film, nem, nem? nem? is örök élet. Ö, van erről a szem játék is. De ha nem is örökké élet, akkor izé, akkor legalább a tudatod, mint olyan az örökké élhet. És az tökéletes. De az is te vagy. Losszú távon az persze. se, az se Persze, jó. Hmm, nem mondjuk, ja. Mert ugyanúgy belefárognál, szerintem, de, ja, nem tudom. Hegylakút. Én néztem régen a hegylakút. Jó kis sorozat volt amúgy. Azt én is néztem. Ja, nem volt rossz. Nagyon ráfügtem egy időben. Jó, mondjuk még, még kicsi voltam, szóval sok mindenre Én is kispöcsös voltam. Jó, hogy nem volt rossz. Azt vágom, hogy a zenéje a ja. volt. És tök szeretem. Nem tudom, hogy enkorom miért nem találom ezt a sorozatot. Lehet rosszul keresem. Uh, lehet angol címre keresem. Az angol címre is kerestem, tehát próbáltam. Enkorról nem töltünk le semmit, ugye? Nem, nem, nem, sose. Nem szoktunk. Úgykor így felhoztam nagyba, tudjátok, hogy én, Izé, én megveszek már minden játékot, és akkor Izé, nem, nem töltök uh -huh. le nagyon semmit. És akkor utána másnap elkezdtem letölteni, vagy hat játékot, mert nem tudtuk eldönteni, hogy miből ez szól. Ez igen, ez ilyen gyerek. Hát jó vanna, ilyen szinten viszont, ja. Jó, de mondjuk, mentségemre szóljon, hogy régi játékokat szedtem le, amit már nagyon nem találtam is Maximum good old games de ott sem volt már olyan, amit neten lehetett játszani. És ugye, mivel streameltünk, ezért neten játszottuk. És ezt most figyeljük el. Amúgy, amúgy ez egy baszott nagy kamer volt, is. mert is. Amúgy, <gül> megtalálhattam volna őket, de nem volt kenyobb. Hát ez ilyen. Úgyhogy Úgyhogy ilyenek vannak, de általában most témát vásárolunk már most. És sok. Végeztünk három témát, gyerekek. Tűnögyesek vagyunk. Igen. Viszont akkor behozunk egyet a tieit? Behozhatunk. Melyiket szeretnéd? a lepkerűcsöt, mint szeretnéd? A lepkerűcs a legjobb amúgy. Jaj. Ne a leghosszabb, vatnéci. Melyik a leghosszabb? Amelyik a leghosszabb? Ne azt. Igazából mindegyikről sokat lehetne beszélni, igen, túl no, sokat. A negyedikről? A negyedikről arról rengeteget. Tehát azt, mire kifejtjük, szerintem megöregszünk. A levkeresés. Ja. Egy tartalmas téma. Na, ne vagy komolyan. Evolution? Da. Létezik egy súlyos szarma. Nem akarom olyan hosszúra nyújtani, lassan én is tépek. Illetve lépek Képsz. Akkor legnagyobb álmok, akkor Aha. maradjon a téjét Maradjon a tén. Csak Jó. a Dávid nincs itt. Amúgy senki nem mossa le most már rólad, hogy Hogy izé, hogy dolgos vagy Szotyi Úgyhogy... Hát. <laughs> Az a Mész papírt <laughs> Be kell gyújtani <laughs> Ne <laughs> God blood God meat el, és van még mindig no. Hát megesik Hát, akinek szaró megy, én délutánosra megyek holnap, úgyhogy nekem, nekem buli van még egyfélig. Ja, menő vagy. <gül> Ö, na, hát akkor, mik a legnagyobb álmaitok című téma? Nekem a legnagyobb álmom az az, amikor kecske. <gül> <gül> <gül> Oké, <Okay>. ez kell <gül> jobb hogy Úgy kell. érzem, hogy kezdem elveszíteni az eszemet. Ö, nem, amúgy kezdjétek, Timere, én nekem ez össze kell szedni az agyomat. Nekem a legnagyobb bámom, hogy megértsem, hogy hogyan jött létre a világunk, és miképpen fog tovább zajlani, miképpen fog tovább menni. Te ilyen tudományos ember vagy amúgy teljes mértékben? Ja, valami olyasmételt. Én ezt miért nem néztem volna, ki belőle soha. Ezt én sem tudom. Nem engem érdekelnek az ilyen dolgok, tehát én szeretném megtudni, hogy mi hogyan jöttünk létre. És hogy egyszerűen ez az egész ami van körülöttünk, hogy jött létre, és hogy ha ez egy kibaszott számítógépes program, amiben benne vagyunk, azt is szeretném tudni. Tehát az a baj, hogy rengeteg lehetőség. Nem, alatt hogy rengeteg, tényleg rengeteg féle elképzelés, rengeteg féle lehetőség van arra, hogy mi mégis kik vagyunk, minek vagyunk itt, mit csináltunk. Lehetséges amúgy, hogy egyáltalán semmi célja nincs annak, hogy itt vagyunk, mi csak itt lettünk. Nincsen olyan se, hogy időutazás, nincsen ilyen se, hogy teleportálás, nem is lehetséges, nincsen ilyen, hogy idővonal, és az idő téleg, csak egy, egy, egy fele halad, nem lehet ugrálni egyik időről a másikra. Tehát uh, minden lehetséges. Akkor te most a, a párhuzamos univerzumokat is kizártam. Lehetséges, hogy azt is kizártam, érted? Tehát... És a holnapot hmm. is. <gül> Igen, a hónapot is kizártam. Folyam, semmi te, nincs, <gül> semmi nincs, csak ültök, itt nincsen semmi. Én tehát az csak az... a. Az, az ilyen... Tehát csak a most van és ennyi az egész a Kész. Tehát... Aha. Egyszerűen nem tudom elfogadni azt, hogy... Ne, nem tudom elfogadni azt bizonyítékok nélkül. Van ennél több. Tehát... Miért lenne? És miért ne lenne? Tehát ez is olyan két élű meg folyamatos ellentmondások önmagammal, meg így a világgal. Mert egyszerűen nem tudok túlőre jutni azzal, nem tudok túlőre jutni vele, hogy mégis miben kéne hinni, mit kellene tenni, mi legyen a következő lépés. Mert ugyebár az emberek jobb esetben mindig eltervezik, hogy na akkor én ezt fogom csinálni, na akkor én ezt fogom csinálni, abba azt fogom csinálni. És min, mitől függ az, hogy sikerül-e vagy nem, ugyebár a befektetett erőtől. És uh, vajon ezen tudunk-e változtatni, vagy tudnánk-e változtatni, hogy tényleg tudnánk az időben utazni? Vagy, hogyha tényleg lennének párhuzamos univerzumok, vajon a párhuzamos univerzummal lévő önmagunk vesélye jó lenne-e nekünk? Például, tehát Aha. most e ezek is ilyen tök hülye kérdések. De nagyon mélyen belementél uh, amúgy most vagy, de. de Ezek is ilyen tök hülye kérdések, meg... Tök minden és Már lassan semmi közben nincs az álmaimhoz. De hogyha most... Abszolút nincs. De, de, de, hogy most a, de hogy most a saját életemre kéne levetíteni azt, hogy uh, mégis mik az álmaim, akkor én úgy fogalmaznám meg, hogy többet meg megtudni a világról, nyitni egy vállalkozást, normálisan élni, és nem egyszerűen élni. Tehát uh, mm -mm. nem csak úgy, tenni azt, amit kell, hanem tenni azt, amit akarok. Nem akarom azt, hogy uh -huh. legyek skatujázva, nem akarom azt, hogy keretek közé legyek szorítva, nem akarom azt, hogy minden reggel felkelek, bemegyek dolgozni, hazamegyek az asszony főz vacsorát, gyerekek uh, simongatnak, ordi vágatnak, meg játszok velük van egy autóm, van egy házam tehát, tehát én ezt nem akarom én ennél azért többet akarom én azt akarom, hogy abból éljek meg és úgy éljek meg hogy szeretnék és ahogyan rengeteget akarok utazni rengeteg dolgot fel akarok még fedezni annyi minden látnivaló van és annyi mindent tudnom kell még az életről annyi mindent tudnom kéne még a világunkról hogy egyszerűen nem merülhet ki ennyiben hogy csak dolgozok, eszek iszok, pihenek tehát nem. Jó. Ja. Úgyhogy nekem... Ezt mondjuk megértem. Ja, tehát nekem így, a, ö, hogyha egyetlen egy dolgot kéne mondani, hogy mi az álmom, akkor nem tudnék. Mert annyira összetett ez az egész, talán azért, mert én is valamilyen szinten egy összetett személyiség vagyok, ö, szerintem. Aztán más szerint lehetséges, hogy nem, de mondjuk az nem is nagyon érdekel. Hogy erre nincs megfelelő válasz. Legalábbis itt bennem. Mm -hmm. Majd lehetséges egyszer lesz, de most még nincs. Uh -huh. Cotyi? Cotyi? Cotyi! Szom, vagy alap! csak ha <gül> Az, hogy te már és már az álmaidat keresed. Lehet. <gül> <gül> ne, nem, nem na. Azt, hogy álmaitok, hát nem tudom. Volt egy időszak, mikor úgymond uh, jövőkép helyett inkább álmodoztam, vagy a fene tudja, de ez, ez már úgy tűnik elmúlt. Hát szerintem nem tudom. Nem nagyon van. Nem tudok mit mondani. Ez nem nekem való téma. Hm. Oké. Okay. <gül> Matthew. Hát akkor álmok? Jep. Uh -huh. Hát ö, ö, Nem nagyon van. Istenem! Most ez az év, <gül> mert itt laktok Magyarországon, vagy mi az <gül> Amúgy tényleg, most akkor <gül> csak velem nincs baj, <gül> De amúgy úgy én is hasonlóképpen vélekedek az álmaimról, mint te Gabex. Leszámítva azt, hogy én azért szeretnék egy kis családot, szeretnék autót, szeretnék gyerekeket visongatva hallgatni. Ha. ezek nekem is megvannak, meg de meg én én ezeket nem állomnak számolom, érted? Meg. Ezeket nem meg, állomnak számolom, hanem ezeket célnak én, Ezeket én is államnak számolom, hanem célnak, tehát én ezeket azért nem említettem. Aha. Hogy ezeket azért... Jó, mondjuk ez nekem valamilyen szinten állom, ja. de, de nem állom. Miért van? Álom, miért van egyik? Álomnak inkább azt mondanám, ami, ami tudod, hogy nem nagyon elérhető. Ja, akkor ö, szeretnék egy imponált. <tos> <szeretném>. is. <tos> az avatárból egy olyan cskebékosza már lót vagy mi az, tudod? Meg a repülő, nem, olyan Nem nem szeretnék. Nem <tos> tudjátok mit szeretnék? Mi, a, mi az én nagy álmom? Meg e szeretnék tanulni repülni. Ez. Mármint, hogy egy repülőgéppel. Én álmom, senki se érti, se gyerek, se nő, se férfi. Senki nem akar 8 lábú macskát? Igen. Nem. Mit nem szeretnénk? 8 lábú macskát. Nem? Minek? Én nem szeretnék 8 lábú macskát, nekem van 4 lábú. Nekem is van. Unalmas. És sokkal jobb, mint a 8 lábú. Nem most nézz, gondolj már miért lehet egy 8 lábú macska. Nem unalmas? Többet tud karmóni. Nem kellene. Igen. Igen. Amúgy azt Gyors kérdezik, hogy kaját. nem szoktunk... Azt kérdezik, hogy tényleg nem szoktunk álmodozni? Én szoktam amúgy álmodozni. Sőt, szeretek amúgy álmodozni. Csak az az egy baj van. Hogy, hogy igen, rossz, rossz országba születtünk szerintem, és, és és hát én is azt veszem észre, hogy egyre kevesebbet álmodozok. Jó, mondjuk ez, ez valamilyen szinten pozitív is, mert próbálok nem álmodozni, hanem tenni az álmaimért. Szóval úgy hozzáállni a világomhoz, hogy, hogy rövid távú úgymond álmokat alkotni meg ilyen rövid távú célokat alkotni, és, és ugye azokat próbálom elérni. De ezek nem kifejezetten nevezhetőek álomnak. Vagy ha álmok is, akkor, akkor, akkor olyan álmok, amiket tudom, hogy el tudok érni. Alapvetően. Úgyhogy én szoktam álmodozni. Te egy te szoktál álmodozni? Mégül is, igazából így leírtam kommentben, hogy egy-két dologról egyszer-kétszer néha Az a ritka Aha, alaírtad, hogy nem rosszra gondolni Akkor most egyből rosszra gondoltam Gondoltam <gül> Igen, általában, hogyha ezt valaki benyögi, hogy nem rosszra gondolni, akkor én mindig rossz dolgokra gondolok, szóval Pedig addig meg se fordul a fejembe Úgyhogy a. gabex te szoktál álmodozni, mondjuk neked könnyű, nem itt. <gülüyor> He -he. Na, nem, amúgy tényleg. Nem, nem. Azt könnyű. veszem észre, hogy amióta. Nem, azt veszem észre, amúgy, hogy amióta anyáik is kint laknak Ausztriában, azóta ők is nyitottabbak így, hogy izé meg úgy elképzelnek, hogy ők ide fognak menni, meg oda mennek, meg mit tudom én, és lehet, hogy amúgy nem fognak, de, de mégis úgy állnak hozzá, hogy, hogy hát igenis, megcsinálják és kész. Szóval nem úgy, mint, nem úgy, mint én itthon, hogy, hogy én kitalálok valamit, hogy fú de jó lenne izé, de jó lenne, mit tudom én most mondok egy tök hülye példát, elmenni Timbuktuba birkákat legeltetni, és, és utána így belegondolok, hogy jaj, jó lenne, de, de úgyse fogok szóval. Hm. Nem. Figyelj már, ugye meséltem nektek, hogy mennyit szarság történt fel, ami amióta itt vagyok, Na kb. abban az időszakban arról álmodoztam, ami most van. Tehát abban az időszakban arról <gül> álmodoztam, hogy eljárok rendesen dolgozgatni, végre tudok lerakni kest, végre rendben leszek, és ez az utóbbi... Két-három hétbe következett be? Tehát mm -hmm. euh, én is álmodozok dolgokról. Most speciál arról álmodozok, hogy áprilisban veszek egy izét, egy, egy laptopot. Valószínűleg meg fogom venni, mert meg akarom venni. Meg arról álmodozok, hogy egyszer valamikor lesz egy lány, akivel így összejövünk, és szépen összeköltözünk egy lakásba, egy egyszobás, egy kétszobás lakásba, El vagyunk eldolgozgatunk, utazgatunk erre arra, és ő is olyan szabad felfogású lesz, mint én. Tehát ezek is álmok. Vagy... Jó, mondjuk ne, nekem ez az álmom, ez már hál' Istennek teljesült szóma. Na, Tehát te egy szerencsés ember. Szinten, ja. e, igen, mondhatjuk. Viszont... Sok mindenben nem, de, de van olyan, ami ja, nekem rengeteg álmom van, még ilyen Például... Ö, Sokan nem gondolnák, de az nekem nem álmom, meg nem egy elérendő cél, hogy én repzenével kapcsolatban ismert legyek. Mégis csinálom, Ez mégis csinálom, mert ezt szeretem csinálni, és aki hallgatja, hallgatja, aki nem, nem. Tehát nekem nincs ott a listán az, hogy én igenis egy ismert rapper akarok lenni, én azt akarom, hogy több millióan hallgassanak. Persze nem lenne rossz, de nem vagyok úgy vele, hogy mm, igenis azt akarom. Most örülök annak, hogy el tudok menni normálisan végre felvenni zenéket, végre vannak tervek, végre ki tudok dobni egy legalább 10 számból álló lemez, ha más nem. Aztán örülök annak, hogy végre egy képbe került az, hogy na akkor forgatunk egy videóklipet. van videós ismerősöm, igen, elvállalja olcsóbban, tehát most itt vannak ezek a dolgok, Uh, és ebben a helyzetben hülye lennék, hogyha én ezt nem használnám fel. Tehát, hogyha, hogyha mennék és nem csinálnék sem, akkor annyira utálnám magam, Persze. mint senki más eddig. Tehát uh, ezek is olyan dolgok, hogy idézőjebb álmok. De ezek már nem álmok, hanem tervek, amiket meg Életcélok. valósítani. Életcélok. Életcélok, igen. Uh, viszont az álmok például az hogy el szeretnék menni a grand Canyonhoz. mert azért. Az álmomolját átváltozzak átváltozzak né, és KMH hámi ez Neked nekem is az De de de <gül> de én... de de de de 3 de de de de de de de de de de megmaradok én de megmaradok Nekem jó. A legelső legyen. verziója. Na, ja. Kicsit hogy kis Kicsi. nem nem.. Kis kopasz nem kell. Kicsi. Kicsi. Nem kell mellé? <gül> nem kell. G Gokó az jár. Nem. Extra. Nem beszéljünk a Dragon Ball mert én még nem néztem végig. Szomorú. Úgy se tudom, hogy miről Én meg nem is szomorú. Az mondani. meg még szorú. Hát, lehet. Neked. <gül> <gül> Ennyi. Megy itt az óta <How>? Amúgyja, visszatérve erre a zenéléses, hogy ez nem állom. Ez nálam se állom, amúgy, hogy én az íres léjek, meg mondjuk a videózásnál se, de ezt ugye az előző vlogolós videómban ezt kifejtettem. Hogy, hogy nekem ez nem is hobbi, mint olyan, de, de hogy mondjam, pedig tök jó kifejtettem az előző videómban. Szóval nem is hobbi, meg, meg úgy, úgy nem is állom, csak úgy, úgy van, hogy én ezzel csinálok valami jót és kész. Magyarul csak szeretet csinálni. És ez egy tök jó dolog. Igen, de mégsem hobbi szinten, szóval én ezt nem nevezném hobbinak, hogy én ezt csinálom, ez csak úgy van nálam. Hm. Jön. <gül> ez nem hobbiként jön, hanem csak úgy jön. Jön mint a kaki. <gül> Igen. A kaki is egy jó hopi. Mármint, hogy az se hopi. Az se hopi. Na jó, ne, ne, ne, ne, ne el ilyen... Szerintem, igen. Szerintem um, úgy kiveséztük ezt a témát ja, okay. is. Vagy akar még valaki valamit beszélni nem. erről? Dávid nem volt itt. Nem. Á, Dávid nem volt itt sajnos, jó. Nem baj, majd következő adásból megkérdezzük. <laughs> Istenem. Közben linkelitek itt a sok Ezt fülyeséget az, az előbb már már ha te azt tudnád. Az előbb már megnyitottam a, azt a fogas kiesősülő út is, amit te küldtél Matthew. Hát hallod, beleübböltött a fülembe, szerintem belehallatszott a podcastbe is, úgyhogy köszönöm szépen. Belehetett hallani igen. Igazán, igazán, köszönöm. Viszont szegény nézzük meg nem. Nem tudták elképzelni, hogy mi a szarciát az. Van ez így. De nem baj. Viszont ha nem gond, skacok, én áteszem magam holnapra. Fárjé, mer mert most akarom lesz adás. Egy óra 55 <gül> okay, perc. Csináljuk, okay. aztán akkor már szerintem ne kezdjünk bele újabb témába. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és aktívan részt vettetek a podcasten. A nézőknek is nagyon szépen köszönöm ezt, eléggé sokan voltunk megint, meg jöttek a kommentek folyamatosan. Úgyhogy big up! És, és hát hét szombaton találkozunk a nyereményjátékra, amit már ugye a podcast elején beharangoztam. Nyugodtan lehet küldeni a, a mindenféle mémeket, meg fanartokat. A linket megtaláljátok a leírásban. És hát akkor következő podcastem lenne ennek a két darab Tomb Raider játéknak a kisorsolása. Úgyhogy ennyi lett volna már a Pitypang és a Hoverok podcast. Aztán cső kutya! Viszont hallása. hall Viszlá! Viszlát viszlá, viszlá. viszlá. <gül> <Visz a hal. gül> mit visel mit visel hal de Mind, azért minden mindent beukatod ajánl nekem a <gül> nekem dátétet <gül> az összesek. még adásban vagyum én